اللهم صل على محمد صل بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله هو يسمع ما الله لا يهدي القوم الكافرين دان هم باب دے یا نہ همیشہ دا دې کې ترغيب الی التبلیغ دے او زورن د متکثرین ته بیاورپا سے انزم مسائل تبلیغیہ ذکر کہی تانوی صحیح رحمت اللہ علیہ وقفل تفسیر کی دیتا مسائل تبلیغیہ ویخ یا ایوار رسولو بلغ اے رسولہ بلغ تبلیغ کا ما انزل علیکم اے ربکا ټول أغن چرالې ګلې شي د تا تا طرفه دراوستان بلغه ما اون زله لیکه مېراب او رسوا ټوله کان چرالې ګلې تا تا طرفه دراوستان جهاران او سرنا جهران اور سو چتا تا د حکم شید بما او مر به دو کوم خبر چتا حکم شید دا ور سوا خو بلغ ما تول سچیتا تحکم شایده تولغ اور سوان جہران اور سوان اور بیا تبلیغ بیا مراتب دیخوا ای عبارتوم دې نوې اشاره تم دې تبلیغ تادیبوم دې نو تعلیم هم دې تزکیه هم دا د رنگه تحلیه همدان او د رنگه همت دې دا ټول مراته و سره شولغه ان ذلایل کمل پیلم تفل فما بلغت رسالته کون کتا دا شکار تبلیغ دیو نک نو فما بلغت رسالته پس ن دیر سوال تا د الله ک ا لم تفعل سمنا جهارا دیونر اساو نو جو حکم شیدغه دیونر اساول د الله تول دین دیونر اساو نو فما بلغت رسالته تول تول او کله ج کامل تبلیغ وی غنا نبی اخ خلق مخالفتونه کوي نو الله وی ولهو یاسمک من الناس الله ب بچی تا در خلقنا س اي يقتلوك ذ خلق د قتل نم دي بچي یا غبره تپروه مسات تابوش وجل ان الله لا يحل قوم الكافرين زك الله ورضي فرماي يقين الله پاک قدرت نور کو استاپ وجلو قوم کا فلت لا يعينهم بقتلك خول يا اهل الكتاب لا استملى هر کرش تمهید مخه ته او تدلېش چاله خپل رسول توہی بلل او الا لم تف الفما بلغت الرساله تابع ديوتي ادا نه کړه نو زدلته اوله مسله تبلیغي ده الله کتاب زکو او اے دا پیغمبر چې بغیر د کتاب الله نه چاکی عمل نشراط له وره عمل چر ازین نه الله په کتاب سره راضی قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ أُمِرْ يَنُونُ نَهْتَ سُبَحِ اسدین دې اس شیزونه موږ نه غټي غټي پګړاي وولي دا ناراد غټ موريان جوړ کړې الله یو له ستمال شي حت تا تقيم التوراة وال انجيل ا تر دې پرې چا مل کوي په تورات او په انجيل وا ما انزل اليکم ربکم او پا کتاب چرالې ګره شوهه تاسو تاسو د رب د طرف نه سوچې تاسو د الله په کتابه مل نه ګره اغه پرې الله وې او کتاب الو لستم على شيء تاسو هیڅ ځنه نه تاسو په هیڅ دین بیا کا ځان ته دیندار او غیر دیندار ته و ځان ته دیندار لوې لو نمونه ځان لکېره لیکن الله لستم على شيء سو پر چې تاسو عمل په الله دا الله په کتاب نه کړه ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك توقعا وكفرا الله اذا خدا سي خلق ده عمل بھی کتاب كتاب الله فردا كل اذا الله كتاب ورتب هني نو خاما کھڑے رہی دیرول منهم د دو نما انزل اليك لک... اغا چرا لے گئے شاید تا ترا و دراستان سے سرکشی و کفر لرا دو خوچی و حق پرس لے گی در اللہ کتاب بین ای در اللہ کتاب پی ڈیر بدلے گی خمو خالفت شروع نگ دی وقصر دی موسم سره آدھا آرز کې کہ در اللہ کتاب شروع سوکچی اوری کنا نو بیا خب دی ردی شروع کی دا پنج پیریان دی سی دو دی سی او بیا کتاب یو خبره بیان کری او دا پا دو کی موجود ہے نو بیا خوڑیر مخالفت کی نو اللہ فرمائے فلا تسال قوم القافرین پسمخ پاکی پا حلاق دا قوم قافر منی فلا تسائے علا حلاقی ہیں پاک بیا حلاقی خیر ان الذين منه والذين عادوا السبون والنصارى غرضله الطريقه د عمل خير عمل بكتاب الله سديد الله په کتاب ایمان راوړل دي د ایمان او عمل دا بیان و اللی خدا کتاب ایمان او عمل کولی سمانا دا دی بیان دے خدا خلقو تب بیان کئی دا آیات اصل کی تفسیر دا ما قبل آیات دی ان اللذین آمنوا واللذین آحادوا یقنا کسان چی مومنان دی مسرد حرد حرمتی بانردہ او آکسانچی یہودین دی وَالصَّابِئُونَا قَذَالِكَ نَصَابِئُونَ مَرْفُعِ ذِكَرْكَ خَرْ ذُكَ شِدَا نَا یہودین دینا نَسْرَانِيَنِ دی. نَبْا مَحَلَّ رَفَقِ ذِكَرْكَ شِدَا نَوْرَئِ یہودین دینا نَسْارَئِ دَوْبَمِنسَ کی ذِكَرْكَ نَوْا عبارت پتا سے جڑو ہے وَالصَّابِئُونَ قَذَالِكَ سابئینم درښانيدي دوم سهله کتابونه دي الله ودا سلوور فرقه چي دي دا سلو ورو کې ما نامنا بالله چا چي مانرو خالص په الله او پروز اخرت منه واعمل صالحا عملو کو د سنت مطابق نو فلا خوفن عليهم پس نو وي رب پدوه مانتي ولا همي ازنون نه پدوي خمجان شي اس ایمان ایمان کا وکنا و سو پر چا توحید دیني جوړه شي ستا عقیدہ د توحید ایمان دیني جوړه نه الله په کتاب عمل مان د اشوا چې عقیدہ د توحید گرزی او ست عمل د قران سنت برابر شيخه بیا دا غي بیان کوي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا او زرت الله زورن اور کوي او زورن پسور کوي بتر کې اقامت تل کتاب چا چېله په کتاب عمل نه دی نو داغوی حال سر د لکه د خص نو میڅ بنی سرهله م قصست او من کله د د بنی وَأَرْسَلَّا إِلَيْهِمُ رُسُلًا لِيْقَلِيَ مُنْ دِي تَدِي الرَّسُلًا لَيْكِنَ كُلَّمَا جَعَا هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى آنفُسُونَ كُلَّمَا هَرْوَدِي چِرَابَ غَيُوا رَسُولٌ پَ اَغَ خَبَرَ مَنْتِي پَ اَغَ مَسَلَ مَنْتِي لَا تَحْوَى آنفُسُونَ بني سوي تو امبيار اتل او جیدا سه مساله بیان کړه رد شیخ به حکم نل او د وحدانیت مساله بیان کړه دغه پیغمبر دوی منته وخنه لګیدان افر خان کذب وفریقا یقتلون نو یو ډرا کوئی دروځ نه کډانو یو وحسب الله تكون فتنه وحسب الله تكون فتنه براسل کې ګورک کلهما جزا وخت کنه نو کلهما جاءهم رسول بما لا طعون دوی بل وی دغه مساله ته به وقته ناخذل یا وعده دوه باداغه نبی سره دښمنی وکړه کلهما کرب چې پیغمبر راغلی سره دښمنی وکړه وعادهو بفریقا د دوی خیال سو دا کار دوی باندې کا وحسب وحسب وللا تكون فتنه د دوی دا خیالو چې دا وجل د ام بياله او دا زمنګ دا دوی مخالفت چې کوم دې د دوی دا ګمانو دا ګمانه کړه او الله تا چینهشته دی په دوی منتیازا دوی له څه غو نشتی فقط ال دم بیاو څه تکلیف نشتی نفعمو واسمو پس کارو شو د آیتونو د لانا راند شو واسمو کارو شو ور قتل دم بیا له سلام به کو خیال دا چي دوی منت بهس غم نہیں س تکلیف بولنی سا سا بني نفاعم و سب مدرا شان سلسلہ چلیدان ثم تاب الله عليهم بیا مہربانی اوکړه الله پاک په وې منې پرالهګرو د آخري پیغمبر الله آخري پیغمبر راولي لیکن ثم هم و سبو منو بیا وړاندې شو دوی وکړو شو دې ارته دی نه بیا موږ د پیغمبر د رسالت نه انکار یې کړی د خبرې نه دا منله والله بصیرم بما يعملون الله پاک به نه اغږیږي کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا اوس دی مم تبلیغی اره دوې مسالې تبلیغیې سه چې کله ایمان او عمل له جوړ ده کله الله په کتاب باندې دا دی بیان وکای کنه د ایمان او د عمل بیان به هم کوي لیکن په دې بیان کې بستا رد شرک وایم تا وره په مشرک منته رد کړي څوک چې شرک کوي هغه تمام مشرک وایوري نو وی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم خامخ يقينن کوفر کړلیا کسانو چې وایي یقینا الله هغه مسيح دې د مریم دې یقینا واقدار چې دې الله منا واقدار هغه مسيح دې د مریم دې اور ان معنی منکڑی ذکۃ وی کہ فرقه کړه حلولیاں الله بشکل شکل د مسیح ده یا په کې حلول کړه ده وقال المسih یا بنی اسرائیل اعبدوا الله او ویلی د مسیح ای بنی اسرائیل او بندګی کوئ د یو الله چې رغب زما دې استا سورب تاسو خو مسیح ته اللہ وائے واغدار وائے مسیح تا او گراغ سرنگی مسئلہ بیان کردن دا اولیاء واللہ کتابو ناو پس رواخلہ کرنن دا شیخ عبدالقادری جلانی کتاب رواخلہ نور د بزرګانو اعمال بیان شروع کا چتاسو دوی دویترہ مدد شوئے دا خپل عملو بور. ايساله سلام عمل تو و رب بيان تو و او عبد الله ربي و ربك انه من يشرك بالله يكن من شاجه صدر जोड كد الله سره انا فقط حرم عليه الجنه پس بنکڑے دے الله پاغمنتی جنت زیدد سر دے انر غور دے و ما لزل من انصر نيشته دے ظالمان دا پرس مددگار ل کفره ل نه قالو اللهصلسه د درې مسله تبلیغ ده رد د ش پ کوی که نه چاکې چې شرک دی څومره فرقیدي په د ټولو فررقو بهورریدي بیماری چې چا کې د نو دا به و چې دا د بیماری د. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَا سَالِسُ سَلَاسَا خَامَ خِيْقِنَا نَوْا کُفَرْ كَرْلَيَا عَوَا كَسَانَوْا چُوَئِ یکن اللَّهَ پاک دریم دا دریو دے دریم دا دریو دے سوک چوئی اللَّهَ دریم دریو دے نُرُس تو سُرَةُ الْمُجَادَ دا صورت المجادلی آیاتو گرئے او ما یاد دا صورت المجادلی علم ترن اللہ یعلم ما فی السماواتی و ما الارض ما یکونو من نجوہ سلاستیں اللہ و عرابیو نویو جرگاں ددریو مگر الله ورسول ده سلامونه ان جړګې د پېنځو ته له الله واسه دي سومګره د ورځ شپګم ولاد نا منځلک ولاک صدرې سمانو اللهم ذویم د درې واده دلته بھارت داسه اصله ان الله ثالث ثلاثه ان الله ثالث الہاتن ثلاثه دوی ویا کنه الله پاک سالسه الہاتن ثلاثه پدرو الہ او دی سالسه الہاتن ثلاثه الله پاک دریم دے ددرو الہ نا یو ابن الله روح الله یو ددی مجموعه عیسی مریم الله یا عیسی مریم د دوی مجموعه د حلولیا نوخه الله او ما منی الوه واحد نشته ده سوکو حاجت تر سر کو ان کے سوا د یو ذات نه یو ذات چې د اق یو الٰه دی بل الٰه نشتی وی وی سالس و الا مم ينتهوا اما یقولون کمن نشدوې دا غنه چې دوی وایي 330 مننه شو لیمس ان الذین کفروا منه ماظنا لہم خم خجوخ بشی د کافرانو سلام مینو هم دا دوئی نا عذابو نا علیم عذاب درناک دوئی کی جوکو مکافران دیگر عذابو سر جوخ شی جوخ افلا یتوبون علی اللہ اس ترغیب دی توبیت چرا شی توبو باست ہے افلا یتوبون علی ایا دوی توبہ ولنا وبا سی اللہ تپسڑا سرا و استغفرنه او بخنا ولنا وړي د الله نه پجواب توبہ استغفر کدا فرق توبہ بل بل قلب استغفار بل لسان الله پاک بخنا كون کې ادرام كون کې مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وردايه ودلیل پرد دواډو ډالو کې يا ان الله والمسيح نور مريم بل سوا ان الله صالح وسلاس مل مسیح ابن مريم الا رسول نده مسیح زو مريم مگر رسول له اله نه ښه دیتا حسري اضافی وي عيسى عليه السلام صرف رسول له او قد قلت من قبل الرسول یقناً تیر شویدی مخدن دیر رسولان و امهو صدیقتون ورموری اله ندا موری صدیقتون اخو تصدیقون کدان دا حق دیر رشدن دان صدیقتون رسول سورة تحریم کی رازی کرنا سورة تحریم آیاتو دول سم آیات دا سورة تحریم دا سورة آیات دول سم و ا م ر ي م ا ن م ن ت ا ا م ر ا ن ا ل ت ي ا ح س ن ف ر ج ه ف ن ف ف ي ه م ر د ق ت ب ك د ي د ك ل ي کې د ا خ ب ل د د ا دو څوکولیا کولانه طوم خورای خوراک چې خوراکونه خو رینو هغه الٰه کې دي او نه زه کهفه نوبین له کوم ولایته او ګر سره کې موږ بیان ودیتان دلایل دلایل ونه سو به بوتلان قوله او ګر سره کې بیان موږ ودیت دلایل په بوتلان دو دا اعوذ بالوضلان دو قوالدوي لكن ثم ننظروا ثم دا تعجب د تاریخ بیا وګور په نظر د تعجب ان یوفقنکم طرف تدوی ټیولې شورت توحید داللن قل تعبدون من دون الله دا وصلر ما تبلیغی ده وس پر مشرق ور رات کای د مشرک د پر شرک بس کای رات وکای تو تو اتا بو دونم هندون الله عبادت کو سیوا الله نما د ا عیسی د د مراد نوم با اخلا چ کر مشرکین ومن رات کای اده شیخ عبد القادر عبادت کو انکو رمضان شوی انکو ایڈ افلان کی بابا ایڈ افلان کی بابا لا یملک لكم زرن واخدار نے دی استاسو د پارا د ذرا لا یملکو مالک نے دا ما عبادت عیسان زاد المسیر دا, دا غرقی روح وی دغرهږي رو خلما وی عطا بدون مین د الله ما نسو ک ده ایسا نه نده مالک نده استاسو ده پارا زرن ده ضرر د فقول ولا نفعن نده فیدی رسول و اللہ هو السمعون علیم ده اللہ پاک هر سوری ایسا انا آوری ایسا را خبر نیش یوری دیخ اخو ما تحت الاسباب ده اسباب بلند روان العليم خاص بودي الله پاکدار چ پهال پا عيسان نه بو مريم نه قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق داوس بينزا و مسلدا چه بدعات و برت کې سوچ چې دین کې رسومات و بدعات داخلي کړه د دا دې بر ردونکه يها و لا تغلو في دينكم زياده مکوې په دین خپل کې غیر الحق بغیر د حقنا لا تغلو في دينكم د غیر الحق ترکیب کې صفت د مفعول مطلق ده لا تغلو في دينكم غلوًا غیر الحق زياده مکوې په دین خپل کې زياده سنگا زیادت غیر الحق نا حقا بغیر د حق او قطع دا دور منصور وغیر لا تغلو فی دینکم لا تب تا دهم فی دینکم بیدت ور امکوین نوے کار مجھوڑو با دین خبل کے یو دین کی نوے کار جوړو یو دین دا 파ره او کار کول فرق ده دی یو احداث فی دین دی یو احداث ل دین احداث فی دین دا بدت اخا احداث ل دین د دین دا 파ره دلا کلر اسپیکر استعمال تسبیح اول و غیره و غیره کوم شي چي سوک دین غڑی کنے هتا سوی دین من احداث فی امرنا ما لا سمینو فور دا غیر الحق سمانا. پا حق سمانه چه په حق سره نو بیا به سکه بیا زیاته کړه دا ری سمانه علماني شاهپوري بیا وکړه کله چې دا حق مساله د نوغه کې بیا ښه مت سره بیان کا ختیز بیان کا خپزور زور بیان کا ولعادت باهوا قوم من قد زل من قبل اما زه په خیالات او د دا داسې قوم قد زل چاوی ګمرا شوي دي قد زل قد زل من قبل چاوی ګمرا شوي دي من قبل ما کې دستا سنا په خواغه سي ګمرا شوي بدعاتې کړې دي بدعتي اندي اللہ ورطوئی لا تغلو او دو سکر لا غلو کر لا کی زیادتے کڑے دے بیدعاتی کڑی از دا سی قوم پا خیالاتو پسیبورے نظر ای قد زلو ابن جوزی وی قد زلو سمانا قد ابتادا مین قبلو پا خوانا پا گمرائے کی پا بیدعاتو کی را روان و ازلو کثیراً او برباد کړی دې ډیرو خلقو لران غومرا کړی دي بيدادیت یې ان کړی دي قد زلوا په خپل خو ګمراو په خوانه ګمراو وازلو کثیرن ابيان دته ګمراه د وجنا ګمرا کړی دې نور ډیرو خلقو لرا او زلوا والسوای السبیل او ګمرا کړی ګومراي کې پاتې شي وی دي انو سبیل د برابر لارنا مکه او قد زلو دا ګومرا شي وی دي او رسو زلو منا په ګومراي کې پاتې شي وی دي الله ویلو الذین کفروا من بنی اسرائیل علی نسان داو د اوس دنیاوی هر الله ګورا داوود علیه السلام په زمانہ کې عذاب راغره د عیسی علیه السلام په زمانہ کې عذاب راغره داوود علیه السلام په دعا کړو ګوراغه خلکو نن الله جوړ کړی دی د عیسی علیه السلام په زمانہ کې کله چې د نعمت ناشکری کړی د الله پاک دنا خنزیران جوړ کړی دی داود علی السلام په زمانه کې هم هلي کړې دا الله دین روان کړي او دیني बरबाद کړي نو الله پاک شادوغانو ګرځول لعن الذين كفروا من بني اسرائيل بل andet کړې شې دي کافرانو د بني اسرائيلونو حلالي ساني داود او عيسو بن مريم وجبر داود علی السلام او پوجب دا عيسو د مريم زګ <زق> داوود عليه صلوات و سلام اوه په دعا کړین عيسى عليه سلام هم کړی ښا داوود عليه صلوات و سلام اللهم العنهم واجعلهم آیه الله په دو اعلاناته لګې <گئے> دا دوی څو کړی ښا ذلک بما سو دا پس او د دې چې دوی نافرمانی کړې و وکانو یعتدون ودې د حدنان تیر شي وکانو یعتدون د حدنه تیر وتل کول ښه ماکی بقره کې دااسو یعتدون تفصیل تاسو اورید او کانو لا یتن هونان منکرن فاعلوه هو د اصل سبب دې دماغ قبل نه پاره قانون لای تنهونان منکرین دوی نه من کول خلق علمون د بدو کارونه فاله چدی کو ګور د دوی په قوم کې ګمړای و منکرات د الله د دین مخالفت نګوره دوی په غلی شو دوی مخافت نه دی کړې دعوت کارې پهکن نه دی چلو نه نمون کې اصل دعوت خو نه نلم ک دیږ الله لبي سکانو یا فلون بد د کار چې دی کو کره من هم یاول د ل نه کفرو دا زجر دی د اصل سبب دما دا قبل دام دی. ونیتر ڈیرو لرا منهم ددوینا یتولونا اللذین کفروچ دوستانی کی ده کافرانو سره اصل ده دوی تعلق جوڑ د ده کافر و سرخ دوی ده دعوت کار پریخے دے او کافر و سرخی تعلق جوڑ کرے دے, دے اللہو الابی سما قدمت قد لهم انفسوں خامه خام بده هغه عمل چمکه لګلې دوی قدمت قد لهم انفسو چمکه لګلې دوی لره نوسونده دوی انسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون زکه چې غضب کړی دی الله پاک په پا دې معنی په عذاب کې ودی هميشوي غور هر کله چې دوی دا دعوتکار پرې خودی بني اسرائيل او د کافرو مشرکینو سره تعلق جوړ کاله الله پاک بیا ځابون را لېګین او هر کله چې دا دعوتکار یې پرې خودنو الله پاک به غصب را لګره عذاب سو الله ولا سزا دنیا کې ور او د آخرت عذاب کې به هم شي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل الیه ا ایمان را وړې پالله او په نبی او ما انزل الیه او په کتابونو چې دوی ترالې ګلې شیو مت تخذوه مولیا کددو ایمان پال لمنه پنه ابھی منه خپل کتاب منه نون نبونی ولید دی کافر لرا دوستان دوی وسره دوستینه ورکړې ولکن ولکن کثیر منو فاسقون لکن ډېر د دې ناس دي نافرمان د الله هديني پرې خې ورکړ کچددي بنی اسرایلو کې دا کرم مومنانو وک دا کافر سر د بی دینو خلق سره مارګړتیا کلی هغه ته انسان کلمایلی کله چې تعلق د الله د کتاب سره نه اکیده کمزوري خ لا تجیدنا شد الناس دعوتا للذین منعوا علی یهودا والذین شرکو او ست دعوت مراتب بیان نه ځداوت په دا چانه شروع کې ترتیب بسي ترتیب واستا دسي یي چې هغه خلقونه دا دعوت شروع کوي څنګه نرم خلقي دا سختو خلقونه دي شروع کړه نو بزدګ سختو کې و بیا لږه یې ښه بل چاته و بیا وزګار نش دوه پس م خلق ده یهودی او نصرانیان یہودیر سختی د مؤمنانو په دشمنانه کې زګدوی دوی عداوت ډیر سخته ښه دوی نظریا داده چې دشمن دی دي بس تبا ق وخت مو هرې طریقه سره شرموا لیکن بل طرف ته عیسایان نصرانیان دي دا نهایت نرم مزاج خلق د دوی په مذهب کې خدومره د چې مار بم نوازنی لړم بم نوازنی ښه نو ګور دعوت د 10 کوا یعنی د 10 خلقونو شروع کوا چې غدان نصرانینونو شانی ندی يهوديان شانی هغه خلق چې تاسو سره لګمایل خلق ده ښه نرم خلق ده لتجد الناس شد الناس خامخ بيو مي ډېر سخد خلقوناده وتن په دشمن کې للذين من هو د مؤمنان سره اليهود يهوديان ولذين شركوا كسان چه مشرکان مشرک د موحد سخد دشمن يهودي د مؤمن د مسلمان سخد دشمن دغه مقصد دا ای چې دوی ته څه نقصان ورسیخه اولات جدا اقرب وموده اخا مخا بهومه اقربهم زیاد نه زیدادو ان په دوستانا کې لذينا ومنو د مؤمنانو سره سوق ال الذين غك و ان نصرا مغنصرانين او دا تجدن اقرب او قضی محمد ادخان بازی دی پکی با بازی دی تولنا با پا قوات تا جزی کی اگر دا حبشو کنا دا حبشو اگوی سمر محبت کرده دی دا محمدان اون صلقہ منهم قسیسینا دا پساو ددي دا چې بازي د دوی نه چيري تسي سينه طلبگار د حق دي و رهبانن يركون کي د لانا وانهم لا يستكبرون يقينا دوی لوين کوي د حقنا دا اقربهم موده للذين امنوا دا ول دا پساو ددي چې بازي د دوی نه قسيسين قصیصین اگا علماء حق پرس قصیصین دا قصد سنده تطبع الشیح اگا علم طبی لیکی گی چاگا بس تطبع کی لگا دے اگرودش با دا اللہ بدین کی لگا دے مطالعہ کئی بس بلی سکار نشتی خواہ دو ایک دا سی خلق شتی خواہ دا چپدی سایاونو کی قصسی سین دی هغه علما چاغو کیسو تتبو د دین طلبو پکې د حق طلبو پکې خا اپر سو علما او رحمانا منع عباد دی هغه خلک چې د الله حق نه یریدونکې خلق دی ډیر عبادت کوونکې خلق دی ان همله ستک بیرون دا خلک چې دوی د حق نه نه کې چې حق ته کله باګوره د داسې خلک دی س او انځ ل لرسرسی کله چې واورې دو هغه کې تاب چ رالیلی شو د پ غمبر ته کله چې دوی, دوی قرآ وواي نو ونه هم فظو من وسترې د دوی چه ڈاکی بائیگی دا وخونا اما تفیض چه ڈاکی شنو بیا بائیگی جن داولی مما عرفو من الحق د وجید دینا چه دو اوپے جن دا حق حق اوپے جن دا قرآن وارد حق اوپے جن نو دا قرآن پاوری دو سر د دوی استرکونا وخی روانی دا د نکالو حال اللہ ذکر کی چکل قرآن اوري ری کنا دا وځستر غو نه وخیروان یيقولون ربنا من نويده اره بز منګه من ایمان راوړله فكتبنا ما شاهدين پسولې کې منګه الله سرادم واحدينو نا شهادت کوون کې دلته سقطي موحدين ومالنا لا نؤمن بالله وما جانا من را او سو زر دے مانگ در آمان و مالا مانگ در سو زر دے چل منگتا دا اللہ گورا کتاب بیان شو نو منگل سو زر دے چیمان روڑو پا اللہ منہی و ماجا انا من لق او پا آغا سمانی چرا گئے منگتا من الحق پورا بیان حق را گئ. نو اس منگ ایمان ہو لینا روڑو سو زر خونشت. اگور ونتمو ایدو ایدخلنا ربنا مع القوم <سؤال> الصالحین <سؤال> و امید لرو چه داخل بکی منگل راگم رفض منگاہ با مع القوم الصالحین سردقوم نیکان و سراء نو اللہ فرمائی فاسا بخم اللہ بیما قالو و از بدل ورکړه لا ته ما قالوا فبدل د وینا د دوی س چه ول ورک جنات جناتنا تجري منته تل نار باغونه جناتونا جي بي کي بل نه داغن اولي خالدين فيها مشي بدي کي وذلك جزاء دا دا بدل د خيستا عمل کو ان عمل کي سوي اخلاص ي ګرداس خلق دي انشاء الله ولا دنيا د جنات ورکړي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ير ورکیا کسان چې کفرې کړل دي انکار د الله د توحید نه کړل دي او تکذیب کړل دي آیاتو نو د آیاتو توحید اولئک اصحاب الجحیم دغه جهنميان ایو والذین امنوا لا تحرموا طيبات ما حلل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اصل کې دلته اوس سلورمه ساشوروکی دا لسمه ساخرانه ایداه او په دې کې سلور هغه ذکر کوي تحریمات الله تحریمات الی نظر الله نظر الی او زلت اول رد به طهریم د غیر الله وانه په تحریم د غیر الله منې سکیدل ترت کوي او ایمان وال اولاد تحرموا الطيبات ما حلل الله لكم لا تحرموا ما حرم وما حرام مګنه مزید هرغس زنا احل الله لكم چه حلل کړي الله استاد په چا الله تعالی شېل کړه ته حرامه چې دی من د با فلان کی په باره نظر دې ده نه فلان کی دې فلان نه نه حرام د ما غنای خدا حرام نه لا تحرمون لا تعتقدوا ولا تعتذو زیاته مکوې تجاوز مکوې د پرود الله نه الله چکو شي حلال کړه حلال وګڼه کوم شي چې حرام دي نه او حرام وګڼه ان الله لا يحب المعتدين يکن لا پاک مینه نساتي د تجاوز کوم کو سره فالتحلیل والتحریم وقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وکلوا مما رزقكم الله دلکو مطلب څه ده چې حلالي وره وګړای افیدی تی نا واخله هغه د خوراک د قبېلې نه کده ساک د قبېلې نه وکلو مم ما رزقکم الله حلال وګړای چې درکړې تاسو الله تاسو چې الله سره کړی دی حلال وګړای حلال وګړنه راځي رضا کوم الله چې درکړي تاسو ته الله حلالن طيبن حلال مزي والا وکولوا مما رضا کوم الله حلالن طيبن ورچ کوم شي تاسو الله را کړې دې کنه هغه ور حلال وګڼي هغه ته ور حرام وای دا ستوسه ده پارسه ده حلالن طیبن حلاله ده د مزیواله ده حلال ده الله حکم ده دغه من ده حلتن طیبن اغذ خالید ده شبهات ونا عبد الله ابن مارقوی طیب ستے دی کی ما اغذ و انما خره حلال او طیب خره طیب مندا چې غستا په بدن کې ترقی پیدا کوي غذا پیدا کوي نشو نما پیدا کوي خا نو بادي چې حلال وي خو د کیره بدن د پارا د صحت د پارا خن نه نه طیبن او توي خا واتقوا الله هل الذين انتم به مؤمنون يروا قد الله غزا نا انتم به مؤمنون چ تاسو پاغمند يقينا لرونکي اي دلته واتقوا الله سمانا يروا قد الله نا بالتحليل والتحريم کوم شي حلال کړی دا که حلال وي کوم شي چې حرام کړی دا که حرام وي لا یواېو کوم الله بل لغې مانې سوال دارا شبازی دا راغې چې بعضې شونه داسې دي چې دغې په باره ک من قسم کړي حلال ششي دی لیکن قسم کړي چې دا به نخوررم خوړ نه قسم وي الګوره قسم مات کو دا ش ستا د حرام نه ده وقسمون ذو شيء حرامي جنان قسمون مات کوي اخرى کفاره د غیر کوي دا د الله تعظیم نو ځکه الله فرمایلی یو اخزکم الله باللغو یم د نیسیتا سور الله پاک باللغو فی ایمانکم به اراده وقسمون استاذو مطلب د چې قسم کئی ارادت سا در دل روغو ندخان او شید لیدن لی قطب پی قسم کئی یا دخلینا دی آسی واتلہ کنا واللہ بی اللہ سمع واللہ واللہ کئی دخلینا دیوزی دیگا لغو قسم لو قسم آگده جستا دخلینا بی ارادی و قسم وزی کنا ولیکی واقض کم بی ما عقدتم الائیمان ایمان لیکن نوی اللہ پاک تاسو بی ما عقدتم الائیمانا قسمونو چی تردیوی تاسو قسمونا نوی اللہ پاک تاسو بی ما عقدتم الائیمان فا آقی سرا چی قسمونو تاسو زمانه مستقبل من تي قسم خوره دیت یمینی مينې مناقده وي کار وکوم دا باندې کوم دا سي قسم خوره کنه دیت یا مينې مناقده وي ورې يمين غموس مخه سورۃ البقره کې تاسو وایئ داغه مؤاخذه دنیاوی نشته مؤاخذه اخروی ده د یمنی مناقضه بیا مؤاخذه شته ښا داغه ساده کفاره ده د قسم مات کاخه ف کفاره ته یطعموا عشره مساکین پس کفاره ده دا داغه خوراک ولکول لیس منسکینان را من اوسته درمیانه ما تدعمون اهلیکم او کسوتهم ورپس کفاره داګه صدا خوراک ورکو لیلس میسکلان و لارامن او ستمه تتمن د درمیا نه غ خوراک نه چې خورایته تاسو توت ایمونه اهلی کوم چې ورکوې تاسو خپل کور والو لرا درمیا نه او که سوتهم یا جوړه جامد عدد دوی د لیلسو تانو افاره ذکر کرا چې خوراک ورکول دي لسم مسکینان دره درمیانه غو خوراک نه چې ورکوي تاسو خپل اهل لرا او کیس واتهم کو خوراک نه نو جوړ جام ورکول کسان لرا او تحرير رقابتن یا ذا دولي دمرې دا در کفاره تقول خ کې اختیار دی دیتہ کفاره مالی ویخه نو زه کد آیات عنوان دا وکنا ما حکم تحریمه بالحلف لو شیته بقسمه حرام کې مدار حکم سره او بیا حنشی فمن لم یجد فصيام صلاه ست ایام پس سووک چې نومومي دا درې وړه شيونه کفااره مالی نهمومي پس لازمم دی په دوی منې رووجینول درې راځې پر ل پسېسط یامن یو قررات کې متتابعاتم هم راغلی ځالکه کفاه ایمان کوم دا کفاه د دته سامون ستاسو د خلافم کله چې قسم و کوه تاسو او خاان شخه قسم دې ماتکړې نه او بیا کفاره نه دا حلفتم او حن او چې تاسو قسم وکړئ بیا څه شي حان شي ښه د دې د کفاره دا وحفظ وحفظ وايمانکم وحفظ وايمانکم ساتنو کده قسمونه خپلوا زکتا قسم خوڑا او وزد قسم حفاظت سا دے چه داغی کفاراور کخا یا من وحفظو ایمانکم زان بچ کئید بی ذراتو قسمون انا اسی قسمون او ری مکو آیا کخا کذالکا یبین اللہ لکم آیاتهی الله فرمای دغه سی بیانې الله تاسو ته پارا آیات احکام خپل کسالک دغه سی بیانې الله احکام خپل آیات نه احکام لر لعلکم متشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر شکر سره د دې لپاره چې تاسو اعمالو کې احکام د الله يا ايها الذين امنوا انم الخمر والميسر والانصاب والازلام شرك من اعمال الشيطان واستحرمت الله ذكركاي محرمات الهيه ايات حاصل بدايه لا تحرم الطيبات بل تحرم الخبائس پا یہ بات چیز دا ورے حرام نه کئی مخی خدا ہوئی گن بل سشی حرام کئی خبائس لرا کم شیده چی اللہ پلیت بھیلنی دا بیس پلیتو گنائی گن او ایمان والو انما الخمر والمیسر یقنان شراب والمیسر جواری شراب بارے کی اخری ایت جواری دا لاٹری وغیرہ کنه ول انصاب او حزب د مذاب زاب سرا او یقینا عبادت د درگاونو عبادت د بوتاونو چپاغم انتذاب وغیرہ کیږي وال او قسمت ما مماللوول په غشو سره خمر دی کو معثر دی نصاب دی کا اصل دی نه اصل من د پال چې فله چول خمر دی کو محصر دی کا نوصاب د د عبادت ته درګون دا زه په د درګو د فله چول چېدي دا رچس دا پلیت تیخا رجس رجس آگه چی باتینی پلیتی باتین اللہ ویدار رجس تیرہ غلی پلیت چیر من عمل شیطان دا عمل دا شیطان ندی دا, شی... دا شیطان کار دیخوا شراب دی که محسیرن صاحب آزلام دا کار دا شیطان دی نو بیاور توی فجتا نیو ہو دس مبالغه فی تحریم یو کړه فیش تنبو فزانتی لعلکم تفلهون د دې د پرشیتاسو کامیابشه صحابه په دې پیدل کنا چې فشتریبو هی وارد رجس ہی بیش دی وارد به شراب د غشنې تو کړی دی ښه ناکل د خمر مبارک کړه الله حرامید نو زنا او تکل الله حرامید شیل خمر و حرامو ادری فتویو لگو لی رج سن یو منعمل شیطان درین فج تنیبو دین زانو سا تینو کامیاب بیخ انما یریدو شیطانو ان یقیابینکم الاداوات والبغزان وست ددوی ناکر اثرات بیانی دینی او دنیوی نه کارا سرت بیان نه د خمر او د مېسرخه دا انصاب او د ازلامه مخه ذکر tle یقینا وړئ شیطان چې واقعا کې په منځ تاسو کې ال عداه وتظاهری دښمنی ول بغظ او طرفګنی حسد بغض فل خمره ول مېسرې د وژله شراب او د جوارینا پاسکلو ده شراب او سرا کولو ده جواراي سرا جواراي او ده شراب او اثرات ده چې بس اقلل جواراي سره خمال غټي کنا یو بل وټکې دښمنیانه جوړي مغزنه حسدونه جوړي او يا صدكمن ذکر الله او اړيت اسونره ن ذکر الله ده ذکر د الله نا وانه صلات او ده ذکر د جزمراته نه کول د دا دین د الله شیطان سو واړي چې د دې په سبب تاسو سره پرمهر سکي دوشمنۍ نه پیدا کی بغظونه حسدونه پیدا کی مننه کی تاسو سره د دا ذکر د الله نام د مانځنا ذکر نه مراد ذکر قلبي لساني بیا کله غافر انسان ک په جواب په جوابای کې لري ګیا دی او کو شرابیس کړي دی بیا ذکر اللہ تا ندیوازگار دی بیا مونستم ندیوازگار فحل انتم منتحون د حل دا طلب دا پار دیو فحل انتم پستاسو منتحون منکیدون کیای یعنی منشای خواهد پستاسو دا دین سا شای منشای فاتیع اللہ واتیع الرسول وحضرو دا واست تاکید دې د مخکاني حکم او اطیعوا الله و اطیعوا الرسول او اطیعوا الرسول وسلم ذکر ک زکه چې دا خود الله حکم دی لکه پیغمبر حکم کوله دی خو پیغمبر دا خبره بیانایي کنا قوم زکه چې دا اطیعوا الله ته سره اطیعوا سره ته او اشاره چې دا الله حکم دی پیغمبر بیان کړي د خبره د الله حکم تابیذاری کوي د الله او تابیذاری کوي د رسول پس کی په تحلیل او تحریم کی دا شی حلال لا حرام او وه زر بشید خلاف د دیدوړو نه د الله خلاف او نه کید رسول خلاف او نه ها فینت پس ک تاسو مخواړو د الله نو رسول نو کتاب الله نو واړو د سنت نو واړو فعلموا الجزاء بيانه جوړيږي يا جزاء ولا محذوف وما هي الحجه ثابت عليكم بياخذ دليل په تاسو باندې ثابت دی کنه نو فعلم وانما على رسولنا البلاغ المبين پس بو شي يقين على رسولنا زمنګ پر رسول باندې رسول خاردي او پ تاسو باندې عمل کوي زمنګ پر رسول باندې رسول لي او پتا سو من صدې عمل کول لې ښه لیسال الذین امنوا عامل الصالحات جنا او سو مړ په خپل تروس شرابو نسکل په شرابونو کې اخته او سمدو مسئله شروع الله یې ګور لیسال الذین امنوا عامل الصالحات نشته دې پاکسانو اسانو چې ایمان راوړ دې اعمال نه کړې د سنت مطابق جنا وح لیکن پس شرایط په ما طعيم اذا ما تقوا امنوا وعمل الصالحات نشته دې پاک اسانو چې ایمان راوړ دې اعمال نه کړې سنت مطابق غنا پس کې في ما طعيم پا آغا سکی چو خوڑی دیوی مکی دا تحریم نا حرمت انده درگل انو پا دو لیکن شرائط پا گیدا دیز آمد تقو کل چیزان سا تلید شرک نا و آمنو ایمان دی روڑی پا تحریم دا خمرو د محصر و اعملوا صالحات اعملونه کڑی دی د سنت مطابق سمنه تمام فرائض منت عمل کړي ا ثم تقوا بیا ځان ساتلي د خمرو او د میسرونه واامنوا ا را وړي به جمی ما انزلا. سمت تقوا بیا ځان ساتلې دوه حدود اله بیا شرابو او طرف تبي نه زخه او احسن وخيستا عمل کړې وي نو الله يحب المحسنين اول متقوا مت بیا وي سمت تقوا بیا تقو اول متقوا مت من زان ساتلې اذا متقوا زان, مت زان ساتلې د شرک نه دیم سمت تقاوزانه ساتره د خمرو او د میسرونه بیا سمت تقو بیا ځان ساتره د عود ال الخمرونه او اول زل ليس الذين منوخجو د ایمان کی دخول دیم زل واامنوا ایمان ر وړی په تحریم د خمرو دا او د میسرو او دویم زل بیا دریم زل چی راضی واامنوا ایمان را وړي بيجمي ما انزل يا پدې طريقې سره وې ازامت تقوزانه ساتره د شرک نه او عامنو ایمان را وړي پته تحریم د خمر او د ميسر او عوامله صالحات تمام فرائض منلی او سمت تقو بیعی زان بچکڑی ده نور و غٹو گناونونا و ایمان نروڑی پر طول و محرمات و منتیر چه دا طول حرام دیخوا او سمت تقو بیعی د ساتری ده شبحاتونا ده سغائرونا و او عملی کری پر اخلاس سرخوا معمولی فرق رازی ازا مات تقاو ده شیگ نیزان ساتلی بیا سمت تقاو بیا ده غٹو گناو نیزان ساتلی سمت تقاو بیا ده وڑو گناو نیزان ساتلی آمنو بی تحریب الخمر والمئسر آمنو بی سائر المحرمات خوا یا یواللزین منہو لا یبلوانکم اللہو بی من السائر از دلتا ذکر تحریم الہی تعظیم دا, دا شاعر الله او دا نظر الله ګوره چې په خاص حالاتو کې او په خاص مقاماتو کې نوبازی کارونه الله پاک د تر په پاتما نه دا بنه کوي نو د آیات کې ذکر د تحریم الهي دی چې الله یو کار نه منع کړی وای نه کوي ښه چې الله درمنه حرام کړی دی نو غو نه ودان ساتي دا ایمان او ایمان والا لو لنكم لو بشيء من الصيد خامخ ازمیخ کی پتاسمنه الله بشيء من الصيد پسلغوانتا کی ذخکارنا صلغوانتا کی مین الصيد ذخارن لا يبلونكم الله بالتحريم في الحرم الله ازمیخ امتحان که استاسو پس بیت تحریمی فی الحرم اگر سیده سلگون تی کی منت سایده دخکارنا پس سلگونی شید اخکار اگر اخکار بداسی جتنالو ایدیکم واری ماہکم چرسی باغی تا اللہ سن استاسو اننیزی استاسو بسی بدا سر روانی ولیکن الله یخکار بنا کای کنا دا الله پاک دائم امتحان صد پر اخلی مقصد سره ل یعلم الله من یخافه بالغیب د دې پر چې اخاره کې الله اغه چل را چیریږي دا الله نه بالغیب په حال د نلې دوکه چې د مؤمن دی کنه څنګه دې ایمان ا ساار قبول کړي دي یا من یخاف بلغی هغهڅوک چریږې د لا نه بلغیوي په خلاص د ضرره سره نوفامن ت بعد د ظکه په چا چې زیاتې خکار و خکاری په حرم کې دا حاللوګه پس ته د نه نفللهواذا بناې چې حکو ور شو دا دا پر د عذاب درناک دا کوم منافق دی منافق عذاب ورته مليږي عذاب عليم ياو الذين منه لا تقتلوا الصيد وانتم حرم دا ګور فهمنه تدبده زالې کورې چې عقيده لري د حلالو یا ایواللزین آمنو ایمان ولہو لا تقتلو السیدہ وانتم حرم موجن اخکار وانتم حرمون وداس عال کی احرام کیای دلتا من سید فی الاحرام دخا ماکی خود ذکر سید الحرم و سید الاحرام اګه د حرم نبارې او ګدن نه لیکن بیا واخ کار نه کوي ومن قتل هو منکم متعمدا اګه چا چې قتل ک دیخ کال لره منکم د تاسو نه متعمدا پقس حدیثو کې بیا داګه تفصيل له پقسیو کو په غیر قصوي پختدي د دې صدقه فاره ده د غنا د غناو کو اوس د غنا د مټاولو د پاره کفاره پکاره ده الله فرمای فجزا او مثل ما قتل من النعمه پس بدلا د سزا ده په مې سل د اخی قتل چې د وجره دې مینا نعمه د ډنګرنا پاسپټم باندې بدلا دا په شان دا غا چې دا قتل کړی وي مینن نام یې دا ساورونا نو بیاغه د صورتونه دی یا قوم مثلی سوري دی یا مثلی مانوي دی کداخې مثل سوري وو جو مثلی سوري بور کوله کې کوم مثلی سوري نن نو بیا به مثلی یا هغه ته قیامت بور کوله کې دا په تبه د مثله سوريو مسلمانه وی یو یا کوم به فی صلب کوي پاکه سره صفا عدل منکم دو انصاف ولا منکم دتا سنا چې مؤمنه دو انصاف دار کسان اقوبو غریشی او دا په مثل د فلان کی سوري دا په مثل د فلان کی یاد دي ته را قیامت ته او هر کر د هغه مثلی سوری دی کنه نو ساوري په واغستې شي قرباني مو واغستې شي حديان بالغ القعبه حديه بهي رسول دن کې کعبه تا رسول دن کې کعبه د سمانه حرام کې د مل جنایت اوز دا دمی جنایت بدیور کیا اوز کا چرطہ داغی مثلی سوری وی خویا قیمت تے یاگا داغی مثل یا سوری بور کئی یا مثلی معنی وی خوش شو مثلی سوری انہ سوکا سوری و دا داغو آگئی چی آگا دا ګرد بيزي او دا ساوري دا اوغه دا واړه دي برابرې او کناګه نن د پکه یو شي شي کنا خداګي به قیمت ورکړي کرا او کفاره طعمو مساکین دا عطف د پجزاب انت مخ کې فجزاو مسلمه قتل من النعم اوس دا دا ساورو نکم شي وجل داغی نا مثل ما نویشتے نا مثل نو او کفارتو تو مساکین یا خو کفارتا اک کفارت سشدے تو عامو مساکین دا بدل لکفارتن دے خوراک د مسکنانو دے اغبو گوریخا نمو گے دانے با فی لورکی او عدل ذلك یا برابر د دې روږي او عدل ذلك صيام دې سي نه خوراک نه نو روږي دی ونوي الله دا سزا دا کفاره ولي کي خدا لي يذوق و بال عمر دي دې د پاره چوسکي سزا دا کار خل دې انجام پته ورته ولګي خدا قانون نا مکی چا اللہ دا حکم نورا لے گلے کنا نا عافل لہو عما صلقا ما فکر دا اللہ پاک دا آغا چانا ہے چی شو مکی شوی دی مکی چی سو شوی دی تیر روز گا رکھا ومن آد فاین تقیم اللہ منو آغا سوک چا بیا بیا دا غلطی کری دی پس بدل الله پاک دا دنا اول لو عزيز ونز انتقام الله زره اور همدا او بدلا غشتن کې هم دی خا او حلل لكم سيد البحر وطعامه دلتا يو فرق به یو اي يو د ابو خار د يو د وچ خار و د وچ خار دا په هر حال کې سره دا په هر حال کې معنا ده اځم حرام دې په حالت سکه دې حرام کې خاطر احللکم سیدل بحر و طعامه و رتقسمه علاقیدی او چوبدا بل دے دریاب دی دریاب پک اللہ پاک وې چې پکم حالت کیچې نو نوستاسو سره د پار حلال ها که په اوچوو کې کی احکار کوي نو په حالت د حرام کې حرام دی لیکن لیکن چې په حرام کې نه نو بیا استاد په سره د حلال نوحل لكم سید البحر وطعامه حلال لستاسو دا پارا اخکار دا دریان وطعامه وخوراک دا غی خوراک دا بحر یا خوراک دا دیغی سید اللہی متعال لکم ولی سیارا دا او د پارا د قافله والو استادو متعلقو ول سیار فائدہ د دې کې او د قافله والو وحر علیکم سید البررم عدمتم حرمه ما اغه جيش الخبچ کوم ده کنه ادریس او نزیات صحابه کرام چې اخر مجبور شي په بوتو خراک مانه الله دريابنا ميره واخره اتلس رضی اگو بیا خوڑا لے دیا. عمبر چکر بیا صحابہ واپس لنوامائی چھ خوڑا لے اندہ آگیا گاڑو کی چیو در مسوارلہ تین اللہ اندیدہ سلاڑے خان سڑے پیناست حرم کڑی شیدی پتہ سو من اخکار کول د چی ما دم تم حرما سو پر جتا سپای حرام کیا واتق اللہ اللذی علیہ تشارون یار اکوید الله غ ذات نا چې خاصه غ تبر جمع کړي شے الله حکمونه او اتق الله جعل الله الکعبه البیت الحراما قیاما للناس دلت اذغورا ذا نظر لا مسلبا نظر الهی چی ورته د الله پونم چې سمر شي زونه دي کنه د دوی وره احترام او سات عزت او سات او دا غوډو و جنہ خدا دنیا بادا یعل الله الکعبۃل بیت الحرام دا مسره ده نظر الله دا اوس هغه سره مسایل داسی بیانی کړه غرض ولله القبا البيت الحرام قرت عزت دته عزت کور قياما للناس سبب د ژوندون د پاره د خلقو وشعر الحرام معاش د عزت ول هديه قرباني ول قلايدا دامبل ول دا طول قياما للناس دیو جنا مداری کلی کلی کنن لو ترکو عاما لم یوخیرو که یو کل تواف دا بیت اللہو نشو بیا به دا دنیا در هم حم برحمی قیاما سمانا معاشا لیلناس داکو سبب د دا جوندون د دی پار دا خلقو او بازو کن ناس دی عربو سر لگو لیل داکوی او ذریع دا آمدنائی دی لیکن ناس نا تمام عالم مراد دیخو چه ده آغا شیزو ندی ده آغا بابرکزوی ندی چه ده دو نزبت اللہ تشه ده شاعر الله دی ده اللہ پا نم منتی و رضایا دی ذالکل اطالمو ان اللہ حیالو ما فی سمواتی و ما فی درد ده علت ده بیانی چه ده کعبت اللہ تعظیمو اشورو حورو مو قیدہ حدیو قلائدو قیدہ دا تعظیم اللہ پاک ولی اخید بل یو حکمت بیانی پدیس رستا سو عقیدہ جوڑی عقیدہ دا تعظیم اللہ ولی اخید لیتعلم چیقینو قیدہ سو و سمعنا ان الله يلا ما في سمواته وما في الارض يقين ان الله پاک بودي پاکه چې پسمانو نو کیږي هغه جزماکي او يقين تاسودا جوړ شي چې وان الله بكل شيء عليم يقين پاک په هر سمند ته بودي زکه چې بده تعظيم د دې شاعر الله سره د انسان عقیده دا ده چې الله پاک معبود نيک ان پاک ما, ما علم نه دې سره د انسان عقیده جوړیږي یقین جوړیږي زکه چې دایو بي کول د خپل ټوم کولې شي د مخلوق نه پټوم کولې شي په دې کې حکمت دا, دا الله پاک منی خیقین رات دل چې الله ان الله به کل شین علیم اعلم ان الله شدید العقاب دم تاکید د مخ کې تعمیل دا, دا حکم دا پارا چلا دا حکم تا سو مانے کی خود کن. نو پوش یہ کہن پاک سخا زابوالا دے سوک چی دا اللہ پاک دا چیزنو خیال نساتی کن وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ یا کہن اللہ پاک بخنکا ان کے دے. رحیم ونرحم کا ان کے دے محبت کا ان چا چې د الله اته بافي التحلل والتحريم وکړه کنه یذمنه سره پمنګ سره دا خدای د رسول کار دی د رسول سزا مزا خو بدلې کنه دام تاکید د منقبل دا خیال وره ونه کای ما علی الرسول الا البلاغ نشته پر رسول منه مگر رسول لي بس د تبلیغ ثبليغه نور जिम्मेداري نه ده نه اول لو يلم ما تكتبون ما تكتبون الله پوره پاغه من چې سرګندوي تاسو پاغه من چې پټوي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرت الخبيث يرAmong د نظرانو د منختو د دې شزنه منکې خدا شیر ڈیر زیاد تے کبل طرف تا گورو حلال حلال تا گورو نو حلال کسی شیر نو گسکدا شکرانی دا منختے دا نیازونہ ددین ازان پشاکو کن نو زمنگ جوان ورے تنگی گی خواہ دا دمنختو شي زنه د خو ډیر زیات دي الله وي قل یستویل يستوي الخبيث والطيب او يا نه برابر خبيث او طيب د مساوات فی صفات مراد چې نه ده برابر خبيث حرام مال پاک مال حلال مال شری کا توحید بدعات او رسومات او سنت دن دي برابر بد اخلاق او خا اخلاق ټول د مصادق بیا ګرځ ولو عجبک کثرت القبیص اگر چ خلګی تا تا ډیرواله د پلیتو پلیت خو ډیری لیکن لا یستوی القبیص او الطیب فتق الله پس یره د خبیص يا اولي <watering> الالباب اي خالص عقل والو لعلكم توفلون دديده پر چکه مابشه نپلیت نو زانو ساته اگر چي پلیت ظاهرن ډير زياد خاري اسبابي ډير دي يا اي والذين من لا تصلوا ناشيا ان ان تبدلكم تسوكم دي توي ارشاد العباد لتعليم الدين یو ادب خیخ د دین د څه کاول او س ادب ده سمسایلي ضروري شروع دي یو علاقه کې شرک شروع ده خلق په شرک اخته ده او تلل شي په غیري ضروري مسایلو کې شروع شيخه اته ترې راولیدین ک او یامین پتاوه یا نور اعمال مستحبہ یا اجتحادی مسائل التا یا علمی مسائل اختلقہ شروع کی دگرنگی یو موضوع شروع ده یو مسئلہ شروع ده او تا پکراؤ دنگی نور مسائل شروع کی غیر زوری مسائل تا پوسو نا کئی نان نا کومزے کومه خبر ضروری ده بس هغه کیخته شي غیر ضروری کارونه کی مخته کیږيخه زمنګ مشران او شيخو الله دې په رحمتونو لېخه شیخ طاهر رحمت الله له هغه بو شي دانور مسائل د حياته سما د مسئله شي دغه دا اصل د مقصد نه سړي او بس الحمدلله چې هغه سو پوره بو بیر وقت تب بوری. غیر وخت پهوري غیر ضروري مسائل او تاغه لاس نه ورتا کړې ځکه اصل مقصد هغه ضروري مسائل را پاتې کی بیا پا په غیر ضروري کې لیږیږي ځمږه کې په علاقه کې څو وخت د کارګه د حرمت او د حلت مسلو د ذکر کېږي او په بغداد کې موليان پدیروانو کارګه حلال لیک حرام تا تارین پیرا لدوڑائی کرو اللہ ایمان والاو لا تسلوانا شیا تا پوست ما کوای دادا سی سوزنو اینو توب دلکم کچری بیان شیتا ستا نوتا سوکم نو خفا با کتا ستا بیان دا او خفا با تاسو ستا بیان دا بیا خفا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د حج مسله بیان کړه یو صحابي ورته وای چې د رسول الله هر کال دغه رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورته وای چې ګوړه کړه دغه الله پاک نزول د قران شروع وو هي شروع وکړتوی ارزل او تابع کولې شو نو زمونږ د پاره خدای دی کړه چکل یو ضروری مسله شروع د پالاخه کې نو بیاوا غیر ضروری مسائلو کې کی ناخت کېږي ښا زکه چې غیر ضروری مسلو کې شوې نو بیاوا تنگ شي بیاوا انجام بداغي خني وان تصلوا انها حين ينزل القرآن ک تاسو سوالونه کوي ها نه دا غیر ضروری شی زنا مبارک او ان تصلوا که تاسو سوال کوئی داغی پا بارا کی کل حینا یونزل القرآنو کله چی نازری دیشی قرآنو تو بودا لکم نخکار بشی تاوستا حکم داغی پیغمبر دیکنه او خی خنزول دو قرآنو کنه زنزول دو قرآن په وقی چې دا پیغمبر زمانو او تاسو داسی بی تپوس تا دا بي ضرورت شيته پوس kawaي نو لا پاک هغه حکم درتا بیان کی قران درتا بیان کی نبی بستا و او زمنګ دور کې غوسدا چیکلېو ضروری مسله شروع د کنا ارد غیر ضروری مسلو ضرورت نشي چې هغه ته شيړیا ته پوسونه کوي یا هغه کې اختکیږي اف الله انھا مافی کڑی دا الله اندھا دغا تپوسو دغا تپوسونا اللہ مافی کڑی دا لیکن آئندہ خیال ساتھ ای او غفور حلیم اللہ پاک بخنک ان کے صبر صبرک کې کے دے پاک دائے و ذابطہ و خول اگور قد سالہا قوم من قبلکم ثم ازباؤ بیہا کافرین یقینا سوال کړو د دې خبر یو قوم مکرتا سنا نو پد راته پوسونو کیښتو وختو مستحب لړ واجب پسین تا کشنه ثم اسبو کافرین بیا او گر ذل غیب وجدا غی کافران د موسی علی سلام نے تبو سنا کول سوالونه کول نبي اکبر خبره به من له یقین به بېکاو نورو سره شو کافر شوګن ما جعل الله من بحیرا ولا صاحب ولا وسيله ولا حامن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب دا وسرات ده تحریمات الله تحریمات لغیر الله باندې چاګه سر ده نظر ده غیر الله نه سراد نظر د غیر الله سراغم مخلوط ویخه تحریمات ل غیر الله الله نما سیو یو بند یو شیزان من ته حرام کي لیکن و سرا نظر من ختم د غیر الله په نومو کي خا ن دل تا زکو ایماجا عل الله مخي خو کلو خره خره قوم چه جزامن نش حرام کړي خوره مړه په قسم مني قسم مات کا خورا الله دا تمام بے زبانه ساوریستا ستاسو دا پر حرام کړي دی کوم چې الله حلال کړي کوم چې الله حرام کړي دی نو هغه تاسو بیان شوخا لیکن دل ما ماج عل الله وي کلوې دې ویلی شي بحيره قريصهيبه قريزه کا دا تحریمات د سو چې دې کې نظر وموخا دو وسره منختوم کړه نو چې تحریم سره نظر نی کنه د منختي نه ینو بیا د فراق جایز نه ده یو یو بنده ځان منیو شی حرام ده بنده په حرامو لږ شی نه حرامیږي ها چې د حرامې کې سره منخت د الله د دا الله د دا نوم نما نم سیو د بل چاپ نوم شوه چې دا د فرانکې په نوم شوز دا غمنزور چې کوماندا بیا سبې خنزیر نه زیات تهرا د جاله شرعي ما جعل الله ندم مقرر کړی الله پاک په پا شریعت کې بهیرا نصایبه نو وسیله دا په شریعت کې الله نه مقرر کړی نه دي جایز په شریعت کې بهیرا صایبه وسیله ها دلته بحيره د بحر نه ده دا هغه ساوریت به وی وکنا چاګب اپا یډر کول چیکله پای به ډیر کول و دم دا فلان کی نظر نو په دمنځه د پلانکی نظر لیدا نو هغه ویسوک هغه به د ارغا پونم کو آغا با او داغی پای او داغی سوالی دا بای پزان منسکڑا حرام اکڑا اگر به منظور او گرز اولا به داغی منخ او سائی با سائی با اگر او کتایوی چه او سڑی با داغی سوالی پزان حرام اکڑا چه دی من دفلان کی بابا نظر دید ندارې پهې په بې پزان حرام کړه نو هغه به دغه شنه آزاده پر خدانو هغه به د یو درګه تور داغو داغه پنوم بې کړه غول به ور کړه صاحبا وسيله وصالت به یو مؤنس پیراوړو یو بچي مؤنس پیراوړو چبل مؤنس پیراوړو واه وا. دې کې سکرش مشته وصالت به وختیا دا به منزوره کړه хам هغه وخ چې دا غنه با لس اوخه بلار بشوي بیا وې د کرشمې والا غنک بیا وې هم پرې خورچا کور ته بلار لکره چا فسلونه به خوړه نو مان نه داو کې د لاف زمانه دا ماجا عل الله من بحیرت ندی مقرر کړي الله په شريعت کې غوښلې دلی سوري ولا صائبتن او نه آزاد پر خپل شيوي سوري ولا وسيلهن او نه په وسکړي شيوي سوري اصليه وسلت انبشیشا والا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لكن كافرون يفترون على الله الكذب جوړې په لامه نه درو واكثرهم لا يعقلون او اكثر د دنیا لا يعقلون بیقل دی اقل پکی نشتی خوا نبازی گرنی پکی اقل مند نعلا ما شعبی وی و اکثرهم ضمیر دادوی دی اتباع و تراجع دیخا کم خلق یفترون علی علال... الكذب چاگین اضبط بیاسکی اللہ تکی خوا حرام کردی دوی مانخت د غیر الله په نوم دوی کړی ا دغه نسبت چاته کی الله ته لیکن وا اکثر و اکثر د دوی مریدین د دوی نه اکثر د مریدین د دوی نه د دا مریدانو د دا دوی نه د اتباو د دوی نه لا یقلن نبی بس هغه دا فرق نشي کوله هغه الله حلال کړیو د الله دا بندگانو حلال کړی دا الله حرام کړی دا بندگانو حرام کړو دی کیو فرقونه نه کوي صاحب وایزا قال لله تعالى و الى ما انزل الله وردا رد د دوی په یو دليلي باطل من کله چې دوی ته ویل شي راشه کتاب الله او سنت منزل الله چلار لګسه کتاب دیدر رسول سنت د پیغمبر قالوا حسبنا ما وجدنا اييانا دوی سوي په جواب پورا دمن له اغه لار اغه آغا طریقه چې مونږ د لیمن په هغه من خپل مشران الله يا ولو كان باهم لا يعلمون الشيام اگر چې دې پلاران د دو دوی نه پويږي په هیڅ ولا يهتدون او نه سهیلار مونږ دلدا نهو حق پرس خلقو او گورا مخیوه لیو اولو کانا اباؤم لایا قلون شیعان سرد البقرہ یو سل جوا ایک سوی کتر دل تیلائی لمون ابلغ من العمل د دا ابلغ فر من العقل لیخا دیت دا صدی ابلغ من العقل دیکی زیادہ مبالغہ دخن اگر چې بلاران د دوی لا يعقلو نشيء دلته ان لا يعلمون شي دیکه زیات سده مبالغه ده چپصم نپو په دې نه کیدغه ای تبع کول دغه تقلید مزلوم نه دغه شرک دی یو دما شرانو ای تبع پس کی فا قرآن و قران او سنت کی دا غوی اتباع کول دغه تقلید بم مضمون نه محمود د ممدوح د چ زده دی عالم خبره من هم پس کی ز کده د قران او د سنت تابع دی د قران سنت موافق خبره کی نندام غلط دی چې ہدایتونه په مقلدین منې چس بحیائی والذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزر لکم من ظلہ انز احتدائیتون اوسترغیفی تبلیغ دے چو گورا راشی د دعوت کار وچلا ویخا خپل اصلاحوکا اید خپلانو د نور معاشری اصلاحوکا ایخا نویائی واللزینا منو علیکم انفسکم ای ایمان والاول علیکم انفسکم پتاس اصلاح نفسو ندی بس علیکم انفسکم پتاس و منی اصلاح دن نفسو نو اصلاح خپل اصلاحو کئے ظاہری اولیا ذرکم من ذل لذهتتوم تکلیف نشی درکول تاسو ته تاسو تاسو ذل چاغه بلارشید لیکن ازهتتوم کله چ تاسو هدایت مونده لري لار مونده لري نو مناده وشو چې سره خپل اصلاح کا نور خلق بخپل کار ابو بکر رضی اللہ عنہ دایا مخه تکې چې سوطا مطلب وانخليک علیکم ان فسقوم دا معنا چې لازم ده پتا سومنه بچکول ال فسقوم د خپل هم جنس خپل مرګرو د انسانانو بچکول پتا سو لازم دي او لا يزركم منزل زرد نشی در کول تاسو من اغه سوک چاغو گمراه شوی دے بیل ریشوی دے ای زہتتہ توم کلہ چتا سو ہدایت من دے په ہدایت من ته ورسره تبلیغ نہ ای زہتتہ توم کلہ چتا سو بیان کړه دے حاصل مانو ک زره نشیرس اور تاسو ته هغه سوچ چې هغه گمراه دے کلہ چتا بیان ورته کړه دے زره گمراهی ته څه نقصان نشیرس لیکن بنا بردهدي چې د جوابوو د ااشالات نه د مخکې تونو سره د ربط دا چېګوره رب خلک خلق درمن اعترااس کې چې ستا پلار ن تو دا توس م دا مسله کو پلار دا کار نه کوو نیکه کار نه کو هغوی د شقرې نه کوې اغه دا بده ته نه کوله غو دا رسم نه کول دا کارونه نه کول زکه صحابه کو اکثر صحابه کرام کو د زمانہ جاہلیت تر صدې مسلمان شیدل نو الله ایمان والو بیا غولانه ایمان ادا لې کومن فسقم قطعه من لازم ده اصلاح د خپل نفس نو لا يذركم من زلله زره نشي رسول الله توسطا هغه سوق زلن چې هغه گمراه شويره کله زه ته د تم چې کله هدايت تاسو سموندل تاسو سوفه هدايت منه کله کیه بیا بګیدغه کیر قال ت ضرورت میشت ال الله مرجو کوم جميعا خاص الله توبرګز د دل استا سو ته پس خبر بکی تاسو به ما كون تم تعملوا پا کرون چې تاسو یې کوي یا ای والذینا منو شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصیتین وره مخی بیان شو د دې آیت د مخه سره سم مناسبت مناسبت د دې آیت د رستو د حفاظت د انفوس او حکم کې په حفاظت تام والو هر کله چې تاسو دا بیان شو ځي اځ خپل علیکم انفسهم تاسو مونږه تاسو د نفسونو حفاظت لازم نو تاسو ته وي ورې د خپل مالونو حفاظت مو کوي خا یاده متعلق د دغه مخه آیات سره چې الله فرمایل چې دا کارونه ميدر منول کې خو د دې د पारा له زالک له تعالی ان الله یعلم ما فی السماوات و فی الارض و ان الله بكل شئ علیم اقادت تاسو جوړ شي چې الله پار سمته عالم دلته دا مسله بیانای شوره قسم چې کوي د الله په نوم کوي د غیر الله په نوم نه کوي سرنګي چې مخکی الله او ساورې چې کوم دې څه شې ور کوي د غیر الله پنوم بنئ نو اوس داووي چې ګور قسم کوي نو د غیر الله پنوم بنئ دا الله پنوم دا ګور آیات دې تقریبا دوا آیاتونه دا باز آیاتونو شانه ورود چې بیان شینو اړه سړې پوي عادی تمیمداری رستم مسلمانان شیو نصارانیان بودل بن ورقا تجارت لتلیو د بودل مسلمان بودل بیمار شو پوسو چمرم یو خطه ولیکو د دې سامان چې ور سره سودایو لیکل ځان سره پټو د یکه اغه دوی وصیاتو کې زماره سامان به ورسه و بس زمو شو تدوین ده دوه دو چراله سامانې ورک خو دې سامان دوه لټو پکې او جامو د س د سترو زو اغه دوی هغه او کله چې ورساو د بوډل داغه سامان لټاینو اغه پرشي ورته مل اوش پا پرچای کید دی جام باس جام شته نه داوه دایره شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام چیرې جی دو سامان راوړې د حجامي پکې پټ کړې داوه یو پکړه پاغمنده د غلا دو مدعیان شنو اغور ال قسم اغور ال وېچ نه منګ سر نه خبر نه منګ دا, دا, دا. دا, دا جام ما خبر نه خوږه بس دغه بس قسم وکه نو او قسم ور کړې د الله په نوم یو کسم ور ده قسم وکه خبره ختم شو هغه خبرو غټله زما زمانہ تیر دروستو دغه جام په مکی کې د دکاندار سره میلاو بيد جام څنګه راغې دا خو ما پلان کو خلکو خرڅ کړي بیا مسله را لخوا بیا دعوه دایره شو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې راغښتینو دوه ورته وی زره دعوه بدل کړه خبره به در چې آو دا جام منګه په دې دکاندار سره کړی خدای جام د دې بودل منګه غستو د دې منګه مالکانو نو ورثه د بودل وینا نه نه دا منکر شو کنه داغو اغا خبر انمانی اغا دعوی داران شد نو قسم چل را گئے ورسو دو بودین لراغے زو چیدو انکارو که داغوی داران داغو د ملکیت نو بس دو قسم بیاو گئے جان بیا دو تا ملاؤ شد داغوی فیدہ بائنی چیل پاک دا تاریقا دراؤ وقت رو سو ذالکات نائیاتو بشاہد سرخ والله يا ايو من الذين منو ايمانوا لو شهاده بينكم دلت شهادت وماند عيسى سره دیکھا شهادت الا عيسى د وصيت سره او ایمان والو شهادت بينكم و سي جوڑو لي پمن ساسو کے كلا اذا حضر حدكم الموت کل چینیز دی یو د تاسو ته الموت علا ما دمر حینل وصیته په وخت د وصیت کې نو چې وصیت کوي د وصیت وسوکی اسنان د وکاسان وای د وکاسان بسنګی زوا عدلن د انصاف ولا وای مين کوم د تاسو نه او اخرانه یا نور دو کسان وے میں نہ غیر کوم چی غیر بھی دتا سنا من کوم دتا سنا جس مسلمانان یا ستاسو رشتہ داران یا نور دو کسان جس ستاسو رشتہ داران نہیں یا مسلمانان سوال دراز چدا خو گواہی خود غیر دے غیر دین والا نہیں کنا عدل دا وصیت تے وصیت خو ارسوک وصیت سوک جوڑو لے شیخ وصیت پر ایک مسلمان یا کے غیر مسلمان دل تا شہادت پمانہ دا وصیت پوښې په معنا لیکن ان انتم ضربتم فلاروزی کچا ته تاسو سفر کو پزماګه کی فاصابت کو مصیبت الموتی پس اورستوستا مصیبت دمر مرګ نو تحبسونهه ما من بعد الصلاه بس زین کیا خاکر والا اخ طحبسونه مع راګیر کای ایثار کوي درنه منبا دي صلات یرسو د مونږ مازیګر صلات کې الالف لا محدید دا ډیر مبارک ټیم دی ښا نو قیقسم بالله پس قسمونه بکې دوی په الله باندې قسم با په بغیر قسم په الله کې ان ارتبتم دا جمله معترض زده منسک راوړم ان ارتبتم کچرتا تاسو شک کوي دا وای په بیان کې کنا تاسو شک کی دا وې خبرو کې تاسو شک نه غو قسم کوي اوس طریقه د قسم سدا مې دا نه تر ته تم جمله معترضه ش واخا فای قسمانه بالله لا نشتری بی سمنن طریقه د قسم دادا لا نشتری بی سمنن ولوا کان زقربا ناخلمنګ پدې قسم منته نغره کو پدې قسم منته سمنن اي واز ولو کان ذا قربا اگر چې دا مشهود لهو چا د پاره چې من قسم کو د ششې د پاره قسم کو اگر چې وی غډیر نیسدی ولو کان ذا قرب اگر چې اگر اشتدا ارسو کې قسم طریقه وې ده چې قسم پاله نخو خوف ناخ لو مونږ پدې منه سهواز اگر چې دا قسم دا مشود لهو دا قسم چې مونږ د کوم سده پارا کو کنه اغه ار سوک د دی کپره ده ده ولو کان ظا قربا اگر چې زمنګ دا قسم زمو پچا منه پر رشتہ دار من دی ولي نه ولا نکتم شهادت الله نپټو مونږه گواهد الله ان ذا ظلم من الناسين يقين من غو پتوخي خا مخدو غدانګارو نه يو و ځ خبر الا او سلوي فئن وصرا لانه مستحق اسمن پس كچرتا اطلاع او كړيشوا فئن وصرا كچرتا خبر سل شو بس على انهما پدي چې دا دواړه چوکوم دي استحقاق اسمن ار تکاوا اسمن کړه دې دې دواړو ګنا خبر اسر شب صاحب پدی خبر چې دې دی کړه دې ګنا په دروغه قسم کړه ده پدوی منت ګنا ثابت شو نو اس پسکیږي ف اخرانه مقامهما پس نور دو غواهان با ادريږي پزيد د ادوارو دا نور دو غواهان سوق دي سوق وي من الذين استحق عليهم دا هغه کسانونه استحق عليهم چې حق ثابت شه او او غویمان تی د مخکانو استحقاله دلته استحقق کی اصل کی اگا خبره ده نفل ماده فاعل لکھا سبت الله حق عليهم د ادوکسان بد اگا کسانو نه استحقق علیهم چې ثابت شه ده حق پا غویمان ثابت شه حق پا غویمان او منه مخه حق صاحب تشوکه او ور صوده مقتول من الاولیان دا بدل د استحق علیهم نه نګرځويخه یا خدا بدل له اخران دا استحق علیهم الاولیان د اولان نه دی... آو دیخه چدا کا سان چې ثابت شه حق پدوی منته دا غړوم بنو دغه اولیان په مختصره کې الاولیان خبر د متدا محذوب کې هم الاولیان چې دا د کسان څوک دی الاولیان چې نس دېری چاته مړی تا هم الاولیان المیت چې هغه قریب دی د یعنی دغه ورثه ديخه بیا راش ایمانه او رافع اخران يقومان مقام پس نور دو کسان دو غواهان به ادری کې په زیده د دواړو لا سوق به من الذين داغه کسان دي استحق اليهم یعنی ثبت الحق عليهم چې ثابت شه دي حق په دویمان تي داغه دوکسان به الاولیان هم الاولیان چې اغه نزيدی دي د چا سرا دی مړی سرا نیز دی دی چاده مړی تا نفایق سیمانه بالله پس قسم بخور دی په الله باندې قسم طریقه وسیله شهادتنا حق من شهادت ما خامخ غوي زمنګا زیات رشتیا د دوه گواهینه و ما ت قسم په دای دا چی زیات نه کړه منګه په طلب د حق کې ان یظلم من الظالمین یقن موفتا وخید ظالمانو نه کومنګ دې کیدره وای فائدہ دې سرا واطا فائدہ دار واطا زالک ادنا دا طریقہ چې دا ډیر نه زیاده دا حکم شرعی دا طریقہ ډیر نه زیاده ایا تو بشہادت اشراط البکئی گواهان په گواہی علا وجہ په کولی طریقې علا وجہا گورا راتل بکی گواہان پا گواہے علا وجہا پدا سے طریقہ منتے چیری کی بدا اللہ نا علا وجہا پدا سے طریقہ منتے یا پدا گا خولی طریقہ منتے چیری کی بدا او یا خافو یا بیری کی د دې خبر نه تردا یمنه باده ایمانه چې واپس پشي قسم پز د قسمونو کولودو نه یری کې بد دین چې واپس پکړې شي قسم دا دوی پس د قسمونو کولودو نه ير په دروغ قسم باندې کوي دا طریقه زکړه چې خو دا طریقه اختیار شي نو هر ګوا چې ګوایي کوي هر قسم کو ان کی قسم کوي غنا گواہی کوي یو خدای الله نه هری خدای الله نه ني هري کنه د دینه بهریږي چې سړی پته وله کې خدا قسم به زما ستشي دا شهادت به زما ختم شي او تقل واسمع يركو اذا الله نا واسمع او من حكم د الله او ورس من او من د الله احکام ول لو الله پاک توفيق نو کوي قوم نافرمان تا واز همین소 چې په دغه د روغه قصمو خیخه یوم یجمع الله الرسول فيقول ما وجبتم قالوا لا علم لنا ګره دلیل نقلي اجماعي اجمالي دی ښا د طول ام حاصل دا چې تمام بام بيعل وسلم عالم الغيب نه دی عالم الغيب صرف اللہ دی او دا مطالق ده ده مخ یاگ آیات سره ستانه می آیات سر ده ذالک علی طالب و ان اللہ یعلمہ فی سمات و فی درد و ان اللہ بکل شنالیم جدو دا قدر جو رشید اللہ پا ہر عالم دے نا پیغمبر دے یو نبی نه دے صومرام بیا له سلام چی دی صومرا اولیا چی دالم الغیب دی عالم بكل شاین سوک دی یواللہ یوم یجمع الله الرسل پرزہ قیامت جواب کی الله پاک ټول رسولان اورا فیقول ماذا وجبتم الله وانا تطوس کی ماذا وجبتم څو جواب درکړه شه او تاسو تاسو د دو امتون دو طرف نه د قومونو طرف تاسو ته جوابدار کړي شه ما ځو جبته څنګه قبولیت شی تاسو ته دا داوت قالو لا علم لنا دوی به ورته وی لا علم لنا نشته د علم من لرا سا لا علم لنا نشته د علم من لرا په حقیقت د دې خبرې منه لا علم لنا نيشته د علم موږ درا دغه تعميم دی الله موږ د دوی پټول او احواله من تی نیو په علم لنا ايش د علم موږ درا زادوی پټول او من د دوی پټول من او لن نیو په مونږا چی دوی ز موږ د وفات ناروستو سکړي زاد المسير دا لیکي دیخه بجمیع افعالهم ولا نعلم ما كان بعد وفاتهم يا لا علم لنا بباطنهم الا من سرخ علم نشته دوي په باطن منه دوي په حقیقت منه الله چې زړه کې دوي سب حس علم نشته مان لره لا علم لَن لا علم لنا بما احدثوا بعدنا ابن جرير لا قرت به ذلك الله نشته ده علم مغزرا چې دوی روستو زمنګ نست کړی زکه چې کله ده حوزه کوثر باندې پیغمبر والا دې سکسان و ده حوزه کوثر نو واپس کړی شي پیغمبر صلی الله علیه و ورته سوی یا محمد نقل تدري ما حدثوا بعد لا علم لنا بما حدثوا بعدنا ابريليان بكينه wi... اصل کي التوازن بو ويخه نن گبره هرت په پیرا غليخه نو الله کي لا يهزن والفزع الاكبر انبي علي توازن انقسارن مګنی درو و وجه الله په خپلو انک انت علام الغیوب ل علم لنا دلیل سره یا کدن خاص الله علام الغیوب الله ډیر پوهه په اغ خبرو چې الله د مخلوق نه پټ دی علام الغیوب دی انک انت علام الغیوب زکر چیزی پوائی تا لاپاک پپوٹو سی زنوانے ایس قال الله یا عیس ابن مریمہ اوز دلتا دلیل نقلی دی عیسی علی صلات و سلام خبر خود عیسی علی صلات و سلام مقی شروع کرنے چی دور تا الہوی دور تا ابن اللہوی نت ټول توس دا ثابتای چې ګورای عیسی علی سلام الله تاعه محتاج دې الہ نه دې هو ثابتای چې غیب دان نه دې هو د الله پاک سره شریک نه ایا قیامت رځ وی الله پاک ودا عیسی علی سلام نه تطوس کئ ان تقول للناس تخيزونی و می اله ان من دون الله لیکن د دې تطوس نه مخه الله پاک ستپوسو نا نور دے حیثیٰ علی صلات و دي نکڑی د گنا ننددقی تپوس نمکی سا اغا احسانات ان آماد اللہ پاک چی پہ حیثیٰ علی صلات و سلام کڑی داگی تذکیر کئی خواب حقیقت دے حیثیٰ علی سلام واضح گئی از قال اللہ یا عصب نمار یمان ورد قیامت رز بیگنا غرد د یقول الله يوم القيامه چې او پاک د قیامت پرځي ای عیسی زوی د مریم او ذکر نعمت علی کا یاد کا نعمت زم ما پتا منه غرد اول ذکر کي احتیاج فی نعمه چه په نعمتو کې متا محتاج دغه تذکرہ کي یاد کا نیا م زما پتا تھے او استہ پ مورمنے اس اییت تو ک بی روہ کلچے مضدودکرریمات تہ پر پا روخ پاک جبریل تو کللیمونہ سفل محہدے کہلا خبریی کولی د خل ہو سر پغی کی د مور کے و او پ پوخ مر کے کل جہ شوی بڑاش کاہلا۔ بعد النزول عيسى علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته اشاره ده ما قبل النزول و یعلمت کل کتاب والحکما کوم وخت او خدلماتا ته کتاب والحکما سنت تورات او انجیل دم دغه دا ته اشاره ده چې بعد النزول ماتا ته علم د قران او د سنت راکړه پیغمبر قبل النزول علم د تورات او انجیل می راکړه دا خوصو احتیاج فی نیامتو اس احتیاج فی تصرفات ذکر کی چھگورتا سکارونا کول کنا داما کول اصل کی ماتپکی محتاج بی و ایز تا من تینی که حیاتی طائریم او کلچی جوڑو با من تینی دخٹنا که حیاتی طائر او کلا بچي دي جوړکه د خټه نه قاهيته تير پشان د شکل د مارغه او بيزني په حکم زما وطبسوكره فتن فوفيا پس بوکل بده کړه پای فتكون طيرن بيزني په شباغه مارغه په حکم زما بل وتو برول اقما ولا برسا جوړو تا زګيدلړون والابرسا او برغي والا و باذنې په حکم زمان و ايست خرج الموتى او كلا چې وستل بتا مړو درا خو باذنې په حکم زمان ور پدې تصرفات او کې الله ما ته محتاج وي ګنا و بنی کفبت بني اسرائيل ان کا اجته هم داو ذکر کي احتياج فل حفاظت و اخبل حفاظت کی ماتہ محتاج واذا كفبت بني اسرائيل عن كلى چې پنمه کړه بني اسرائيل د قتل ستانه انکای نه انقتل اس جتاهم بالبينات کلا چې راغلي ته د فخارات دلائل نو فقال الذين كفروا منهم پس وکافرانو منهم د وینه ان هازا د بینات الا سحر المؤمن مگر دخکار وَاِذَا أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَبِرُسُلِهِ دا احتیاج دی په انتخاب او صحابه کې مرګری د لا ما جوړ کړیو ښه وایزا وحیتو ال الحوارین دا هغه پمانده الهام سره ده او وحینا ال ام موسی و هی الہام منم د اطلاق کې اکلشی وا چوله ما الله وی پوزروند حواری نو کې س خبر انا من وبي و برسول ایمان راوړې پما وزما پر رسول داغه پسلو کې ما دا خبر واچ نو بس قالوا من انا نو هغه یې من ایمان راوړې د وشد الله تقوا وصبي انا مسلمون منګه منن کیو من دا الله توحید منن اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك دي توي احتياج في المعجزه طب ازق اسم احتياج الله ذا ذكر احتياج الى المائده دي حواري يونو مطالبه چه منگل یو مایده پاکار دو؟ دبنی اسرائیلو پا مقابل که اغو تا دخشن دسترخان محلو کنه منه سلوارات لده، اغو بیدیر فخر کنه نو دو مویچی چې منگل داستی یو مایده دا پاکار دو منگل یو مایده پاکار دخان وره یو مایده د بلخوان ده دوڑا دسترخان تاوی لیکن کوم دسترخان منی چلا پاس خوراک پروت یونو اگه تا مایده وی کم دستر خوان منه چه خوراک مراک نئی پروتاگی تا خوان ہوئی خوان نو کرا چی اووی الحوارینو یا اعیسا ابن مریمان حل یستا تیور ابوکا استفاہ می طاقت للی راستا حل یستا تیور امام رازی ہوئی امانا دو یوجیبو سر دی حل یستا تیور آ آیا اوبه بنی ستارب قبولو به کې دا خبر و نه زلاله نه معله ته می نه س چې را اوولېږې په منږ د سرخوا نو سالال سلامات السلام ورته و داله یاره کوې تپلله ان کوته ممنین ځکه چې تاسو ممنانې دا څنګه سوالو نه کوئ د جا سوال تاسو شروع نو هغه ورته تحقیق شروع وکړه د خپل سوال چې دا اسې مونږ سوال وکړو اوله دوی غواړو مونږ ان نا کوله منا چې خوراکو کو د استرخان وتطمئن يعني لټطمئن تدیده پارا چې مزبوط شي قلوب و نا زره مونږه و نعلم ان قد صدقتنا اخپو شوم مونږه چې تا رشتیا وی دي مونږ سرا غو رشتیا پیغمبره وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاِدِينَ شُبه مَنگا پا دے منتے مِنَ الشَّاِدِينَ گواهی کون کی بیان کون کی غیبین تا من بچه کم برست خلق دے اغوی تبددے بیان کون کن گواهی نو بس عیسیٰ علیہ السلام پوشششد دوئی پا دی سوال کې سو فطور نشتی خواب و خب اخلاس سر لگیا دی قَالَ عَيْسَبْنُ مَرْيَمْ دو سوال دوئی درخواستوں کا عیسیٰ علیہ السلام تشیدہ اللہ نووڑ نووی عیسیٰ ابن مریم اللہم اے اللہ ربنا زمانگ را بے انزل علینا مائدتا من سمائی راولے گا پا منمانتیا و دسترخان دا بھرنا دا دسترخان دے چی راولے گا نتاکونو لنا عیدہ با شیبت دیدہ نزول زمنګ د پاره اختر لاولینا او اخرینا مخانو موجوده زمنګ درا او ستانو زمنګ درا واياتم مینکا الله داوېو الې نخد قدرتې ساده طرف نه الې معجزه به ساده طرف معجزه هو په اختیار د رسول د الله کیګ غور تکون لنا عیدا الله د تغر کوم رزي باندې شدا ما ادره اغله دغه راز بزمن د اخترو ګرځيخه نه خوشحاله راز ویخه حاضرینو تا ورستانو تا نګوري د سرخان پر اتلو من عيد شته نه د پیغمبر پر احمد منی بعيد نه عيد ميلاد النبي الکه په د سرخان پر اتلو من تي پیغمبر پخپل دا تقولنا لا عيد لا اولنا او پیغمبر پخپل وی او استو شدکم عيد و انا دا پیغمبر صحابه ربکیو خاين اند و صحابيو خاين و تابع خیر القرون کیو خه يدا غس عمل خو خه ک ورزقنا الله روزی را کی منظران دا خاص روزی را کی و انت الرازقین الله تغفر روزی یو ورکون کې قال الله اني منزل عليكم الله ورته و فرمایل یقینا نزخ ورالوونکي هم د سرخان ذره په تاسو باندې لیکن خبر و راي چا چې ناشکر یو ګرام باندو ورسد د نزول نه د سرخان ذره راتلونه منکم د تاسو نو فاني او عذبه عذابا یو بل خبر نه پس ی که نن زبا سزا ورکم ولا سزا چې سزا بنی ورکړي ما غتا لو عزبه چې سزا بني ورکړي ما هي چات د مخلوقاتنا د شي سزا بول ورکم با ساغه د ستار خان سره چې دوی هغه کې زاخيران دوزی شورو دسترخوان نه وای ځان لا په زرین مولي صاحب دسترخوان وو جواب په تیله کې بریانی او چولا سرګندبه نشورناسي به وو ورزول نه هغه شاته د مدرسې نه په شات تارونه نه دا اکثر د بریانی 발 تنخته وو زرین مولي سيپو له کې چې دا نور سره <تصفح> سزا خونو شور کوله خو جو دسترخوان په بنک الله فوکل سزا ورکړنو خنزیران ته نه جوړ کړ خنزیران خ سوچ چې د الله د نعمتنا شکر وکي نو الله پاک ته نه خنزیر جوړې زلیلکې رسواکې د الله د نعمتونو د الله د وجود چې موږ لرا کړي ده د کوم قوتونو نه ټول د احسانات دي خ بعضي بندا منه الله انعامت کړي کنه خو یو انعام پني کړي مثال مالی ان عام په نه ده کړه نو راوکه سمې نامات کړه دلته دا هر سيری د قيه ورته مخيت که منی الله ارينه عام کړه په داولاد ان عام ني یا يا د بل سي شي د بل سي شي يا د جسامت دغه تا نه ګوريخه و ايز قال الله يا عيسى ابن مريم کوم وخت يو به الله اي عيسى روسو د دې احتیاجات د عیسی سلام چې کلا الله او تاتا تمام احتیاجونه ماخه ته کی چې دائم در سره کړی دا کړی مددين روسو ويا ان تقول للناس اي تا ويدي خلقو ته چې اوني وای مال را مور زمانه را الهه ني د وحج تر واگان تا خلقو ته ويدي دو خدا سي جماحه جتراوو غنای ما تئ له وای مریم تئ له وای عیسی علیہ السلام اوئی سبحان الله الله خپل پاکی نو ما پاکی خد تعالی رضا الله ما یکونی ان اقول ما علیسی بی حق ندی مناسب ما در چ زو ما خبره چنه د ما در نا دا لائق دا ما سرچه زوئی ما دا خبره خبران لیسا لی بی حقیل چه نا دا ما درا مناسب اللہ دا خوزا ما دا شان سرازا ما دا عبدیت سرادان خیخ هاینن کنتو قلتو فقد علمتوکا ما د خبر ویدی نو اللہ تا پی علمی کنا زکت تعلم ما فی نفسی ولا علو ما فی نفسی الله ته پاغه سې چې زما په نفس کې دي او د په په ا هغه سه چې ستا په نفس کې دي دا د متشابهاتو نه دخه الله ستا په نفس کې چې الله خو ت لیخه ان نکهته الله مملغو داول یقی نته الله خپږې پټولو پټوسیزې ما قلتون الله مرتنې دي ما دې ویلې دوی ته مګر دا مګر هغه چې تا حکم کړلې ما ته پاغي ما خو هغه خبره کړ ما ما مور به ها خبرې کړې دي هغه خبره ان عبد الله ربي بندګي خاص کوي الله را چر زماده او استاد سره وکنت علیہم شهیدا الله وکنت علیہم شهیدا ما دم توفییم زوم پا دوئی منتی اللہ شہیداً خبردار ما دمتو فیم سومرا چیز پا دوئی کی موجودو ما لیکن فلما توفیتنی کنتا انتر رقیبا لئیم پس کلا چیزی واقع استمزا اللہ قبل نزول یا بعد نزول و نو کنتا انتر رقیبا لئیم خواستا الله پاکا نگاہ بانوی یا لئیم پا دوئی الرقیب ما حافظ الاحوال اللہ تا ددوی نگا حبانوی ددوی پا احوالو منتی عالمی ددو احوال علم تل ریخا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دیکھا اقولو کما قال عبدالصالح وکنتو علم شہیدن ما دمتو فیم فلماتو فیتنی کنتانتا الرقیب علیم زباداسی ویمخا وانت على كل شيء شهيد خاص الله پر سمنه حاضر ناظر وس ان توعذبهم فان هم عبادك دا قیامت خبری بھی عَبَادُكَ دا قیامت خبري وي خ الله کته تو ال عذاب ورکي نو پتا منه سي تر دي استم مملوك کته بخانا ته نو الله تعالی فلا اعز لك تعالی صعجز خنشتي چې دا مشرکوم ته بخې وکړه وله فإنك انت العزيز الحکیم پس یقینا ان الله ضروره غالیب الحکیم د حکمت والے ګردا خدای د قدرت نه سباهر نه دا نفس ممکن نه خدا کنه ان شاء الله پاک یو مشرک بخینو بخل شيګ دا خو امکان لري كند د الله پاک سمينه قادر د څه زمانہ کې پوښا د بریيانو او د دیوبندانو یو مسله ده امکانه کاذب چې الله پاک نه صدور د دروغ ممکن ده کنه یو امکان لري یو امکان یو وقوعي چې ورته وي د دیوبندانو مشره نو ورته چې او امکان شته امکانه کاذب لیکن امکان وقوعنے د نفس امکان دمان انشاء الله په قادر رے خو تعبیر هغه وغسرلک خطا او حالانکه تعبیر د قلنا لا لا کل شیء قدیر ک الله په هر سمجه د قدرت وال سو وخت په رضا مساله چریدا چریدا نه یا پات بشو قال الله هاذ یوم ينف الصادقین و زیر د حق بیان کو الله فرمای هاذا یوم دارزد دا فیدبو ور کی رشتینو تا رشتیا دا وے عیسی علیہ السلام رشتیا او خبرو کړه لھوم جناتن د دوی د پاره جناتونه دي ها د دوی د پاره جناتونه دي په یوه کې الله انده امیشہ وبیدیک امیشہ رضی اللہ عنہ و رضوانو رضا دی اللہ پاقد دونه هندو په اللہ نه راضی وي او جنت کې خدای دیګا ذالک الفوز العظیم دا د کمیاوی ل وی ل لله ملک السماوات و الارض ګوراندې سورته کې چکه احکامات بیان شوګا حلال غدي چې الله او تعالی حلال, اگی حرام, اگی حلال, حلال وی حرام, حرام وی دي حرام وی چا په هله ته حرمت باندې هشي حلالي کی حرامي کینا حلال کړه ته حلال وې دا الله حرام کړه ته حرام وې زغل للای ملک وسماواته وازر دا الله په اختیار کې بادشاہي د اسمان نظم مکره وا ما فيه الناغ چې په دې سم کې اسمانونه کی دي او على كل شيء قدير الله په هر سمند بسم الله الرحمن الرحيم وقف کو لگونې وای الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سم الذين كفروا بربهم يعدلون سوره الانعام ده دا ماکی سوره شپږم په ترتیب کې نوزول کې پینځم 507 مقصد د سوره څه رد الشرك مطلقا رد الشرك اعتقاديم کوي رد الشرك فعليم کوي ما کې صورت کې سورۃ المائده کې اخر کې ولله ملک او سماواته و در ندې صورت کې وی الحمدلله ماننه نشادخه تراشه د الله پاک چی دا اللہ دے حمد وای چې اختیار د الله دی نوراشه محمد دی یا و استاین دی یا الله او یا هر کله چې مخ ذکر شو احکامات د تدبيري منزل د اسلام او معاشره په صورت النساء کې مسله د اهل د حرمت بیان شو په مایدا کی اوس دل تاغه مقصد اعلی ذکر کئ چې کلا هلو حرمت یو په جهان احکامات د تدویری منزل او د سیاست مدني یو په جهان دل اوس راشه دلته مسله توحید ذکر کئ مقصد اعلی توحید چا تعین کئ دلته مسله توحید بیان کئ یا هر کله چې مکه کی صورت کې ذکر ت تحلیل او تحریم شو نو دا صورت اتمام د دغه مسلو کوي ښا یعنی دا صورت متمم د صورت المایدې ده لیکن په اکثر د هغه مکه نه په شرک کې فعلی کوي ورسره نه په لیکن دی نه په شرک اعتقادي کوي نورستو نه په شرک فعلی کوي ښا بیا صورت قسم دے دو حصہ اولیسا یو صلات ثلاث آیات پورے په دې یو صلات ثلاث آیات نو کې رد شرکې اعتقادي کې اغه صفات چې الله زړه مناسب دي هغه مخلوق لک ول وصود دغه اخري سړی مشرک ګرځي خان دې ته شرکې بیا دا یو څلونو له سمونواله تر اخره پورے رد شرکې فریده اغه کارونه چې مشرکان وبکول نو پسو دغه اغه مشرکان ګرځیدلی نو په اخر کې د دې رد کوي د اغه سورته چې په دې کې ډېر عقلي دلایل ذکر دي دومره په بل سورته کې نشته د غرنګي د اغه سورته چې دې کې رد دا شرک مطلقانه ده ده شرکی اتقادی ردیم کر ده شرکی فیری ده شرکی اتقادی سلول اقسامی رد کری دي شرکی اتقادی پتا قسمه دی دے گا شرک فی تسارو شرک فی العلم شر فی الدعان و شرک فی العبادت شرک فی تسارو شرک فی علم شرک فی تسارو شرک فی العبادت پا صورت کی پachsen اول ایسا کی دھارت رد شرق فی تصرف هم کینو رد شرق فی دعاون کینو رد شرق فی العلم کینو رد شرق فی العبادت شرق فی العلم توقو ترتیب دادی اول رد اول سڑے سوک اکیدت داب لرید دا آگا چې بارا کیچی دے حال پو آدے کنا نو رد شرق فی العلم کی دا معنی الله پاک په پا هر سمنته علم ده دا الله پاک نا ما سیوال شو په هر سمنته علم نن لري دا تقریبا پوینزو زینو کې دا ما سلام بیان هي دا کدلته پدیو آیات کې بیان کړي دار درې آیات کې وهو الله فی سماواتی و فی یعلم سرکوم و جهرکوم ما تکسبون زکه چې انسان اعمال په ترې قسم دي محلو سودور د اعمالو د انسان درې دي کنه یا چبه دا یا زړه ده یا جواره دي چې زړه سره د زړه عمل ته څه سیر ویل د خولی عمل ته جاهر ویل دي د دان دمو عمل ته ما تکسبو او انسانستا پدري وړو اعمال او دري وړو احوال منت الله پاکاله مده د غرنګ مختلف اياتونو کې چيز يو يو سم تم زياده تخليقه د غرنګ رد شرفه تصرف کوي اختیار دي والله هده تصرف هر شي کې دی والله چليږي دا بیا دولا سميات دي الله سميات ولا سميات وم سليختمات اتم 500 तमयात دریمش په तमयात په دې آیتونو رد شرفه تاسو راو اورد د شرف لکه لقد غدرم آیات کې تاسو اولين 500 तमयात کې یو کم په तमयात کې دریم او یایم یا آیات کې اتیایم آیات کې د آیاتونو ځان سره ولې گئے خه رد شرف علم ماوي دریم آیات 500 तमयात دا یو کم شپیتمات دریم او یایمات او اتیایمات شیخ صاحب رحمت الله علی هغه بده ایتونا په هغه وخت دا غ شاګردانو تبیات کړیو تاییدات په ورته خولو عبد القاهر نوم یو شاګرد داغه هغه ځان سره دا تمام ب لیکل بیا ودې ملتا ته دا آیاتونو نمبری بایدان سر لکلے گا او آل تا باید دلیل کی دا پیشکل چه الله پاک عالم الغیب دے او قرآن و قرن نفی دا علم الغیب دا مخلوق نا کرده دا نو آگه تا بدا آیاتونو یادو خوا. دا کرنگی رد شرف تصرف دا آیاتونو بورد آیادو خواد وصورت کې رد شرف دعا ده راه مدد کوي نو یو الله به راه مدد کوي په خپل حاجه او مشکلاتو کې بهر حالت کی دا دلته ذکر کړ کړه صلی ختمات کی درمش په ختمات کی یو پنجا ختمات کی سلورم په صورت کې رد ده شرف العبادت هغه طریقې چې الله لره خاص دي نو هغه او الله لره پکار دی ښا دا بیا اخر کې د دې خلاصرو باسي یو سل 25 تمات د غرنګي د مشرکینو سلو ورو مخسام د مشرکینو چی کوم دی کنا هغه په دې صورت کې رد کی رد د مشرکین به صالحین باندې د اېبراهيم علیه السلام په واقع کې راځ د غرنګي رد دی د مشرکین بل قواکب باندې د ام رسول اېبراهيم علیه السلام په بیان کې راځ دا رنگی رد دی با مشرکین بی الملائک مانے پدی سرد کی دا رنگی رد دی مشرکین بی جن مانے دا سلو و اقسام دا مشرکینو سکی رد کئی او سرد کې مسله توحید لس دل ذکر کئی اول آیات کی ذکر کئی بیا بان ول سمايات کي ذکر کئي بیا بن ول سمايات کي ذکر کئي بیا پينزم سال اختم ايات بیا سلام ايات کي بیا يوصل دوم ايات کي بیا يوصل شپگم ايات کي بیا يوصل درم شپه ايات کي سورت الانعام دادا شي سورت بیا پدي سورت کي تعلیم دے د طریقې د دعوته اغه نشاندې وکو د غرنګي په دې صورت کې شبوحات د فکې جوابات د شبوحات او د مشرکینو دی دا غې نشاندې وکوخه نو صورت کې رد شر مطلقانه کوي د غرنګي صداقت الكتاب بات د رسالت تم کويخه دابتا فرین ذکر کی صورت کی چکم د شوبحات او د فیکری د کنه لکه و م یاد کی وینو پینځه اجتماع یاد کی وئی شلم یاد کی وینو یو دیر شم یاد کی وئی دا وای خ د غرنگ د صورت چیک زرات کنه او یا زرا ملائک د سر را غری او یا زرا ملائک د د سیازی مشان صورت چکل دی وسری دی عقیدی اصلاح کوئی کنا نو دا اول لما شروع که دی صورت الانعام صورت ورطا ہوا او امتیازات دی صورت په پدا غی دی خوا چی دی کیو رد دا شرک مطلقان دی بل دی کی رد دا شرک اعتقادی بی جمعی اقسامی های کردی دی بل دی کی دا صورت ممتاز دی پرد دا شرک دا اقسام د مشرکینو یا پا دفا دو شبهاتو دو مشریکینو دا, دا, دا, دا غرانگی دا صورت ممتاز د پا تعالیم دا مساله بیا دا صورت دا سی خطبه خطبه دی تقریر تقریر دیخوا یو خطبه خطبه دی دا سی اور اولوی الحمدللہ داوری توحیدی راوڑا سمانا تمام صفتون دولویت تمام صفات د دو خدای ته خاصل الردی مشکل کو شالله دے متصرف الله دے کارساز الله دے حجت روا الله دے نفذ نقصال مالک الله حدی دا داوا ده دلیل پس دے خلق والرد. اللہ دی الی خلک سموات و الرد الله دا سے ذاته چپی دکری د اسمانونو زمکا او جوړکری دی الظلمات و النور و نور و رناء پیدا کردی اللہ پاک تیاری و رناء نظام علوی الله پک پیدا کردی نظام سفری اللہ نو نظام وستی دری وڑا نظام سماوات ارز ظلمات و نور دستی وستی دی کرنی خلق سماوات و درز وجعل الظلمات و نور پورا جعل استعمالی گی دوسرے ظلمات سرے جعلوی جعل استعمالی گی انشاؤ شئین من شئین تدریجن خوا انشاؤ شئین من شئین خوا تیارینا تیارانو تیارینا تیاراد راشانی خوا تیاری پسی تیاراد رنان پسی رنان. بیا کورا ظلماتی جمراو اللہ نوری مفرد راوڑ دی زکا تیری ڈیری دیخوا ظلمات بدو قسم دی یو ظلمات حیثی دی نو بل ظلمات معانوی دی ظلمات حیثی, دی حیثی دی او گوری ظلمات حیثی اوائی کنن لکل جرمن زلن و لکل زلن ظلمتن دا هر زی سم سمشی سور ایو دا هر سور ایسا دی خوتیارہ دا کن. او ظلمات ای دا شرکیات تینو دا بیداعات تینو دا رسومات دی دا تول دی کن نوزک ای ظلمات جمرا وڑی دا او نور دا دی ماخصد نار دی بست نار دی رنان دا یو قسم یو يَوْقَسَمَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ أُخُ مُفْرَد دِکان بیا ظلمات مقدم کړل په نور باندې ځکه په ممکناتو کې اصل څه ده آدمي دی کان چې آدمي يم شبيه بالعدم وي نو کې اصل راغل د علماټ بیا وجعل الظلمات والنور يَوْقَسَمَ تَسْلِي دخ چګورا تیارو نرو سترال رانا نور مخک کړه 100 رانا نرستو تیارنا وجعل الظلمات والنور الله پاک تیری لری کی د شرکیات او د کفریات او د رسومات او د بدعات او رانا د توحید راوالی رانا د سنت راوالی وجعل الظلمات والنور سرંગી چې شپلاړه شو کنه رڼا رااله را سمم الذين كفروا بربهم يعدلون سمو دېسته بعد دپا بیا اوم کا کافران بیا لا وګړه اکسان چې کافران دي کو فرې کړل نو بربهم يعدلون باخ پر رب سرا یادلون برابر نور یاد خپل رب نه یادلون مخړی غر زیدن کی وی خ هو لذی خلقکم من تین ثم قضا اجلا دبل دلیل یخلی راوی پداوه مانته خاص الله غزادته شهورو ایکره دا تاسو دا پیدائش د من منتينه دا خټه نه ادم علی صلوات و سلام نه پیدا دی نو ابتداء تاسو دا خټه نه دا الیک نبی الله و قضا اجله ثم قضا بیا مقرر کړی دا الله پاک نیټه دا فنا مبدعی ذکر کرنو ما عاد اسمانو نوز مکا تیاری ورنان نو دق رنگی وجود نو بیا فناخ وجود دل چارا کرنے اللہ را کرنے نو فنا دل سوک رکنے اللہ را کرنے بیاوی وعجل مسمن عندہو دا اس قیامت تا اشارت او اونې ټچې مقرره ټول مخلوق د پارم په پا علم د الله کې او اجل مسمن عنده انېټاچې مقرره د الله سره یاد واجل مسمن عنده د مخې قضا اجل سره لګي بیا مقرره د الله پاک نیټه او دغنیتا صدا و عجل و مسمن نیتا دا مقرر دا اللہ د دا دی مقرر دیکھا یا دا فنا دا علم تا اشار دا و, و مسمن عنده او د فنا دا علم د پران نیتا دا مقرر دا اللہ سران سما تم ترون بیا تاسو تم ترون شک کوئی دا اللہ پا وحدانیت. تام ترون د مریه تون نشبه معنا د شک میراون په معنا د جګړه بیا ام تاسو جاګړه کوي د الله پتوحید بیا تاسو وګوره شک کوي او هو الله په سموات او فلر دبل دلیل نفذ المغيب دلیل ده الحمد لله ده 파 هو الله هو الله خاص الله چه ده وهو الله دا الله چې په سماوات او په ارضی تصرف کوونکې ده پاسمانونو واپس ماکه کدا سوی چې الله پاسمانو کې ده پزما کې ده تعتد له هو برا ولا يخ نه تصرف د الله پاسمانونو کې هم چریږي نه پزما کې هم چریږي یا له مو سرکم او جهرکم پويږي الله پپړستا سو منی پهکارستا سو منی پزړستا سوما نه پځبستا سوما نه ويالو ما تقسيم او په دي الله پاک پاک اسما نه چتا سوې کاوي سجستا سو جوارح س اعمال کي الله پدي عالم وما تاتي هي مينات مينات ربي آرکلا چی masala بيان شو سره د دلیل نه بيان شو نو دا خلق وسره دی عمل سره نو دا خلق با اول ستانه اعتراض کی ستاده د مسلین او مخ نو بیا به دروغ وای نو بیا بعد تر پسې ټوکي شروع کی ښا ادری وړ خبر ذکر کی پما تاته مینایتن مینایت ربم ناراضی دوی ته سنکا دنه خود رب ددوینا سدلید را راغې سمو جی ذرا لا اللہ, اللہ کانو آن حامو رزید مگر دوی داغینا مخڑاون کی دی اعراز کی تشورتا سمسلہ بیان کی سا آیات بیان کی دوی مخڑی ستا دی خبری تسرنام توجہ نور کی خواد فقد کذبو بالحق لما چاہم پس یقنن درغجن کو دوی حق لڑا چې دوی تراغی قران راغه پیغمبر راغه نو اعراض وکونو د ایراد نارسته وي تکذیب او کچ دراو وای نو فصاو پایات имаم با او ما ک نو وی استاد یون پزرد چيرا بشیدوی ته خبرن د اغه س چي دوی پوری ټوکي کوي ام با عاقبت انجام عذاب د اغه چې دوی پر ټوکی کوي ورته ډری خبرې ذکر کړي چې کله ته توحید مسله بیان نه ای ستا اراز وکړي استاد تخذیب وکړي نو بیا به استحزام کوي ټوکی بدلر پرم کوي نو استاکار څه ده تبديله تخفیفات ور کوي یاری ور یې ور کوي مستخفیه دونیوی عالم یرا محلقنا من قبل من, أو من قرن درې نعمت او درې احوال بیانې اینه غریدوی سو مر الله کړې دي منګه مخې د من قرن نه پیړای قرن ویلې کی اغه خلق ته چې داوی زمانہ وي المقتررین فی زمان واحد د یو زمانه خلک مکنن هم فی لرز زی ور کڑیو اللہ وی منگ دویدارا پزمان کی ما دومرا لم نمکن لکم چنو می در کڑی تاسو در اغولا می طاقت ور کڑیو دومرا می تاسو لنا دویدار کڑی آدیا نو سمودیا نو تو گوری بلوار سلنا سما حلیم مدرارا رالی گلبا منگ بارانونا پدوی منتی مدرارا پر لپسی ذرات مطابق درم وجعلنا للانهار تجريما تاتهم غرزول يمنغا نهرونا چروانه دلبا تجري چ چرې دلبا منتاتهم لاندې د ما قانونو د دوی منتاتې ام کنه در دوی د ما قانون لاند یا منتاتې تصرفهم زکه فرعون دا وکړیوګه وکڑ. چته خو زماره تصرف لاندې لیکن الله فاهلقنا بذنوب پس هلاکړه موږ دوی درا پس سبب د جرمونو را دوی زنوب جمعي وي که سم نه قسم, قسم جرمونه عراض او تکذیب او استهزاء وا وانشانا من بعد امقلنا اخرين پیدا کړم موږ پس د هلاکتوي نه پیدا یې بلا د سلسله چلی ده نطازوس غران خو نه په الله م ولاو نزلنا داوس مویل و ما یاد کید دوی اعتراض پیغمبر صلی الله علی بس تا خبر منو چې موږ له یو غټه کتاب راوړی غټه دا سمغ ته پیا دی لګیایخه خو چې کتاب در سره د سیک نه زوګه زمون مشران په دې زمانہ کې دا یو سلسله د قران کریم زان ته کیدنو بیان کوي کی دې کې عام منت زیاته سریغه نا پو خلک شکر د الله د کتاب نه خبره کی یاد چیلګیای کنه دا غېدومره اثر نه چې قران رواخل آیات ور خي خ الله ولو نزلنا کشر نازل کړه منغا علیکا قطامه کتابن غون کتاب څنګه غون کتاب فی قر تاسن چن غختی پا کاغزنو کی کاغزن جوړ کتاب غن کتاب اللہ وی مارا لے کلے وی بیادو سکڑے پس لگا ولے وی دوئی پاغی منتی لا سن اخفل داسی اللہ سے پیلے گولے معاینہ کڑے پس ترگوی لی دلے نلقال اللہزین کفروا انہازا اللہ بو کافرانو انہازا ندیدا الا سحر مبین مگر جادو د ښکارا دا خو جادو سر غل یا سحر په من دروغ ندیدا الا سحر مبین مگر دروغ کاروی وقالو لولا انزل الیه ملکن دا د بل اعتراض جواب بلکې د دو اعتراض اذر ته ذکر کړم دوی بیا سوال کاوه که کنه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وای دوی ولینشی نازل دے پدمن تے ملک دمن تے ملک ولین ناراضی خلا الک ملک صد پارا لک سورت الفرحان آیات وکره و ما یا د سورت الفرحان وکره وقالو ما لہذر رسول یا کر و يمشی فی الاسواق لولا انزل ملک وسراول ناراضی چاغه بدل سرسی پروتوکول بور کئره وو یو ور کوون کی به چې دا رسول لخه ملک د دی وجنه غخته الله فرمای ولو انزلنا ملکن کرالګله ما ملک د د سرا ابیاد خل فقز بو دوی تکذیب کړه و کنه لقوز ی الله امرو خام خا ختم شیبه او کار فیصله بشو نظام بدر هم بر هم شی او ثم بیا بدوي تا مهلت نشور کيري ولو جعل الله ملكا لجعل له رجلا ګور بیا سوال دوی کوي چګره رسول د الله شي نوغه بشر ني يا رسول د الله چیرات لینو ملک په موږ تر غلېو کړه ملک پر غلون او بشر ول راغ الله یزک ولو جعل الله وملکا کا چرتا کر زولې رسول ملک ګرځولې لجعله رجلا خامفا ګرځولې او منغا دل را رجلا په شکل د سړی په شکل د سړی ومه ګرځولې دا اول چې د راتله په انسانانو کې خدای انساني شکل پورته بیا میلاوي دکنه ولل بسنا علیهما یلبسون الله خامخه شک براويسته منګا پدوي منته التباس اشتباه براويسته منګا پدوي منته ما یلبسون هغه چې اوس کوم شک کوي دوی اوس کوم شک یې د شک په بیا دوي کاخ بیا به د غیظ اعتراض چې دا وره دا خو بشر دی ملک نه و استصری پیغمبر لور کوي ولا قد است حزب رسول من قبلك خامہ کیا کنه اندی ټوکې شوی ټوکې شوی په عالم سلام پس مخدتان نو فحق بالذین ساخروا منهم پس راغیر کړه کسانو چې ټوکې کړی منهم د دوی امام هغه چې دوی پر ټوکې کول سژ سخروا من ما كانوا بي استاذ قل سيروا في الارض دایته سره لګي قل سيروا في الارض پورا چاچې د امبياله سلام خلاف خړې ده عذاب یما ور کړې ده تو ورته سيروا في الارض لګو ګرځې پدی عمل کې کنان ثم انظروا بیا وګورې په نه زر د ایبرت سره وګورې كيف خانقبت المكذبين څنګه انجام ده درغجن کونکو دا حق چې حق قرآن چا درغجن کتاب چا درغجن کڑی دید دا خوان جامسو زی وقف دیو لسمی نتخم